Vlada, morda za tega, ker pravzaprav ni dovolj dobro poučen, ker ga nismo ni dovolj dobro poučili ali pa, ker ga ni javno dobro počila. kaj je resno res kako pomeni, je za obstojit neke velike zvrst, vrst, veliko vrst kulture in ostalega socialnega, umetniškega in tako dalje, športnega dogajanja. In upam, da bomo skljeni po seans, da bo mestna očina Mariko začela v karmi čimprej prenavljati. Povabili smo tudi mestnega da ja, smo bili kar nekaj vprašanj, ki pa se žal ni mogo odrešiti današnje uh, uh, Povabili smo tudi gospoda Ivana Lorenčeča, rematele druge gimnazije, ki je vdevezno potrdil, vendar je še na poti tujer, tujer, tujer. <laughs> od reflektorjev ne vidim lepo zdravko. Tudi komentator iz publike, hvala ima, da ste se odzvali. A gospod neko mhm. ki bo imel tudi predstavitev, tako da Pa znamo, da se kar začnejo uh, gospodom arhitektom uh, in se lotimo prve točke, dveh in sebinske umestnosti, kar Pa kar da je gospod Šmit, predstavi v divkani bliki, tako me bo rečeno, pojasni prostorski konflik, zelo v meščenosti na prostor in predstavi akte in se mi pa spet to reče prostorstvo meščenosti pojasnih omenj pekarne. Ja, lepo zdrav. Naprej pozdrav gospoda Župana, vse prisotne. Moja naloga v tej v tej zgodbi okrog pekarne je bila večplastna. Uh, jaz sem začel tukaj sodelavec biroja, Arhitekturni biro Magdalena, ki je imel tu prostore, kjer smo pravzaprav leta, mislim, da bilo 96, 97, posneli kompletni kompleks, na kar smo potem, uh, pravzaprav potem, ko smo želi prakticirati, se ta Arhitekturni biro razformiral, bilo nek študentski biro s tremi člani uh, in je pač zgodba se nadaljevala naravno v tem Ko smo začeli prakticirati urbanizem, urbanizmu, smo v nekem kontekstu pripravili uh, nekaj aktov, ki uh, so v pekarni pravzaprav zdaj veljavni urbanizični akti. Prosim za ta ureditvena situacija, uh, za ta faj. Um, in sicer je ureditveni načrt za pekarno, je zdelan na osnovi veljavnega prostorskega planskega akta in to je trenutno veljavni, urbanistični izvedbeni uh, akt, ki je bil sprejet mislim, da leta 2003, uh, ki ureja vse dejavnosti v samem kompleksu. To je tista najbolj simptomatična ureditevna situacija. <coughs> In ta akt ureja pravzaprav, kaj se v tem uh, prostoru lahko dogaja. Če stopimo korak nazaj, potem pokažemo še urbanistično osnovo mesta Maribor, ki določa neko namensko rabo celega prostora in si se tam spodaj, vzm, ta um, uh, Namreč leta 2001 sprejeta in veljavna urbanična osnova mesta Maribor ima v svojem uh, delu tudi karto za osnovno namenske rabe prostora, ki jo vidite na tej grafiki. Če približate do pekarne, ki je tam nekaj točno v središču mesta, potem ste videli, da je v sami zasnovi, ta, te različne barve namreč pomenijo različne namenske rabe površin po mestu. Tu spoda je pekarna, pod, nad napisom TA5, tu zraven zelen, na desni strani je zelen. Tu, ta violičen flag pomeni površine za kulturo, izobraževanje in socialne dejavnosti. Se pravi, vse vjolične površine pomenijo javne neprofitne dejavnosti in v veljavnem prostorskem aktu je območje pekarne z letom 2001 obveljavljeno kot območje za kulturne so izobraževanje in socialne dejavnosti. To sta torej dva veljavna akta, prostorski planski akt, prostorski izvedbeni akt. Jaz pa ne bi več eh, dolgo vas moril za nekimi planskimi predpostavkami, ampak bi samo še spregovoril par besed o vlogi oziroma o, če bi mi odprli to, pekarna v mestu, pdf in sicer je to ena kratka predstavitev, kaj v mestu, pravzaprav neki mestni mreži, pomeni sama pekarna, referencija neke druge funkcije. Če odpremo tak, da se cela slika videla, v ste videli pravzaprav lokacijo pekarne kot na videz izven nekega mestnega prostora. Uh, tam so tako rumeno piko označena <coughs> in če potem odprete še sliko dva, potem boste videli vlogo pekarne v mreži mestnih kulturnih funkcij. Uh, Namreč pekarna je edini mestni kulturni objekt, ki je pravzaprav na desnem bregu, razen z teh zadnjih dnev odprte karantene, je bila do pred nedavnim še pravzaprav je edini objekt mestne kulturne mreže v samem mestnem tkivu, ki se nahaja na desnem mestnem bregu, vse druge kulturne funkcije v mestu se nahaja na levem bregu. Uh, glede na to, da pa so vse druge mestne funkcije v smislu družbenega značaja zelo enakomerno razprešanje po mestu, govorimo o vrtcih šolah, srednjih šolah, pa prosim, če še naslednjo, štveka tri je št, uh, je ta vloga pravzaprav praktično razvidna, zdaj to je mreža mestnih srednjih šol, pa mreža mestnih osnovnih šol. Je ta njena vloga pravzaprav tako in se pokaže kot še malo širša. Nareč v okolji, v bližini, da danes so štiri srednje ali osnovne šole. In pravzaprav v taki celotnih mestnih mreži se kaže, da bo se centr nekaterih funkcij v organizmu pravzaprav preostavil tudi na desnih mreži. Mogoče, če še odpremo, Zadno karto, ki je še pa zdaj neki razvoj, razvoja, je tudi črnka, ki jo ima to. Ta karta prikazuje razvoj univerze. Namreč univerza se je po nekem konceptu iz 70-ih let razvila predvsem na Lenem bregu in se zdaj za gradno medicinske fakultete, pa za predvideno selitvijo ene izobraževalne fakultete v Kardashnikov, seli na desni breg. In je to edina pod oziroma nekih funkcij, ki se z levega brega selijo na deski breg, upamo, da se v te, tej, tem ugivanju, pravzaprav, predložo tudi, pa pa ostale, tudi pekarna, ki danesko je eno od reskih, uh, funkcionalnih sklopov, ki se je pravzaprav postavil na primerno uh, bipolarno način, kot se je postavljala tudi druge funkcije, ali bolj ima tri kopališča, dva fuzzball stadiona, oziroma tri, Uh, in vse te funkcije so glede na velikost mesta bolj ali manj nekomerno razporeljene na levi in desni brik. je bilo z moje strani, kot sta predstavite. Hvala lepa. Hvala. No, zdaj pa jaz mogoče stopla karak nazaj, pa bi kar šla, recimo v tem krogu, poprosla vsakega, za uh, enkratek, nič nekaj kot minuto, kako vidi pekarno v tem trenutku. Zanima nas, kako vidite. Hvala za besedo, pa vseeno, da je prosto, če ne dolite malo več kot minuto, glede na to, da je javna tribuna da že bomo z vami sedi, mislim, da, prav, da se zdaj malo več časa in da povem par splošnih podatkov in elementov, ki ste jih sicer ki nalagali, mislim, da gospod Hrvitek in nekatere drugi že napisali. Časa bo sicer več, če želite, eksplicitno zdaj? če želimo zdaj, da vemo, o čem se pogovarjamo. To, kar je župan, je zelo dobro pročel. župan je zelo dobro pročen, tako kot ste videli, da mogoče premalo, da ste ga premalo seznanjali. Ne vem sicer, kakšni so bili odnosi z prejšnjim županom. Ta župan ima odgovornost, predvsem pa odnos do mladih. In ta župan je tisti, ki je dopil pred volitvami, da je potrebno. Mladino in mestno obče ne marajo obravnavati nekoliko drugače kot v preteklosti. Zato smo dobili urad za mladino in kulturo. In z reorganizacijo imamo svoje službe, ki se ukvarjajo z nadgradenjem. Za Dvobinska in KC, ki je bilo strani vodstvo mestna obče ne je padlo tudi dese do Frejka Kardina. Mislim, da je bilo to pred nekaj meseci. In tisti, ki so bili povabljeni, na občine, da bomo danes tukaj slišali, in nekateri drugi, lahko jasno in glasno tu danes tudi se z in povejo. To, in že začeli se pogovarjati, do jasno zagotovilo, da brez dialoga in konsenza se ne bo na tem območju, ali v katerem bo zgodilo nič. In nažupan si zaveda zavedati odgovornosti, ker takšno stanje, kot je na tem omočju, na moč da imamo nepravno stanje oziroma, da mestna občina mali ne more zagotoviti pravno formalnih nekaj dokumentov, da bi lahko upravljati objektom, objektov, pred njih obnovimo, da je bilo ko mogo upravljati. Zato je vlajena izmed ideje, ajde so pripravljeni tisti, ki kakorkoli kulturo krivljajo v tem obetih, se silipno moče, kjer smo se vsega tudi skupaj ogledali. Bilo dobrovajalno zdami, da se ponovno dobimo, da to preočimo in smo se res če nekaj ponovno dobili. Eni so imeli takšni opogledaj, drugi dodači. Tekla tudi beseda o tem, ali smo pripravljeni ta mirne del kot bokvarne pa velikovne eh, atelije, nekaj druge vsebinske, eh, kulturno zgodbe, ki so v pekarni, da ostanem tem mesto, da nekateri drugi, pol glasbeni del in drugi kreatori, ki so nekoliko budemo teče za polje, pa sedimo na druge lokacije. In župan nikoli ni nikoli ni rekel, da želi, ta pekarno seli. In prvi župan, ki je povajal bo akterje v pekarni na razgovor soopisanja, To in to lahko potrdijo, mislim, da so bili zelo veseli vse, vse, Pa smo se počeli nekrat za in isto mi zasedli in poskušali ta problem odpreti. In ga, moramo poskušati, ta problem z dialogom zapreti. Predvsem pa zapreti na ta način, da rešimo problem. Z meni na sebi, kot župan, župan je velik problem. Problem je, da je to občinsko premoženje, z katerih mi ne opravljati ene trenutko, da to premoženje že dovoljnih če ne upravljala tem trenutkom. da takšno stanje, kot vede, ne more vidi. In da je potrebno ali ustaviti noj zavod, ali se dobiti zemka cijem, ali se ustaviti z drugimi odgeri, ki so tu nov, da se pravno formalno razmerja uredijo. Med drugim, če se bo ta objekt, ne samo ta, vsi objekt je obnavljani, tako drugače, bo potrebno pekarno am seliti začastno. Ta vprašanja se srfira, Na grebišču se ne morejo odvijati nekateri dejavnosti. Lahko se prinesajo začasno in preselijo. To so bila vsa ta vprašanja odprta, ki smo se jih bilo presadne od meni pogovarjali. In mi smo samo tipali in samo zbirali. Edne izmed slovenskih časnikov je tudi zapisal, da je mestno običeno Maribor. In to je bila izjava bivša direktacija očinske prave. To zemljišče je dobila To ni rec. To zemljišče je mestno občino Marijo zamenjeno. Zamenjeno pogodbo za bivšo občino tezdo. In razliko, 8 milijonov je še nekaj doplačeno. In nikjer ni z besedo zapisano, da je to zemljišče namenjeno samo pekami. Prostorske akti pa so se uredili tako kot je gospod prvi te, te in je dobro to bilo rejeno. Jaz ne želim na tem mestu za zakaj se je pojavil konflikt in interesov. Na eni strani je kulture v pekarni, na drugi strani je občana, na strani župana ni konflikta in interesov. Župan je vseh tistih, ki zahrvajo pekarno in vseh tistih, ki kar koli in biva v tem okolju. In ta problem bo potrebno rešiti s dialogom, s konsenzom in po pravni poti. Primer povem, velike izkušnje smo si nabrali, ko rešujemo problema ZIVA. Zato, ker so tri ali štiri stranke v postopko, 300 400 metro štisto metrov od azila. od ZIVA, danes postopek na drugi stopni na Ministerstvo za polem prostor in nimamo gradbenih odobrema, nimamo realizacija objekta. Vse stoji, zato smo se odločili, da gremo na novo lokacijo. In če bomo imeli jasno zagotovilo, da bo konsensus dialog z vsemi temi, ki jih kakorkoli živijo okrog in delajo v tem, v tem, v tem, prepričan, da ne bo to težavo. Nisem pa pripričam, da je to tako enostavno, da je pot kot nekateri mislijo. Tudi če imaš denar, nisem pripričam, da bo vse enostavno in da bomo dobili vsa dojenja, strezne dokumente. Jaz sem pa pripričan, da ta problem, ker se nekateri spotikajo v kulturni in še po čem drugem, moramo v tem mestu rešiti. In eh, le primer je, o primer problema, ki smo ga na nek način z evropskimi in tudi vlastnimi lastnimi dokazali v tem mestu, je karantena. Da no, nekateri je, kreator kulturnih programov, v tem mestu, v tem iz Postorske stiske reunijo, na nekaterih drugih peljali v mode prostore in ste vsi vljumovani jutri na otrojitev in da so te lahko resno pripričali, da mesna občina imali bolj resno misli z obnovami, z programami, z vsem, ampak samo s dialogom in konsenzom, ki mora biti prisoten. To, to so ene lahodne misli moje in besede za informacijo, ne želim se vračati v preteklost. Me ne znima preveč preteklost. Včasih me preteklost pogreje. Me ne znima prihodnost. In če v preteklosti niso bili sposobni črpati evropskih sredstev, če v preteklosti niso bili sposobni iskati lokacije, tako za reševanje komunalnih odpadkov, azila in kateri gledali s konsenzom in dialogom, potem ta oblast mjestna, Ki je za župana na mestni svet, je v takšni sestavi, da se želi dialog, konsenza, predvsem pa zdaj so v tako mestni četrti, so zelo vsi tisti, ki so sohelili po tega mesta. In da je tam in kulturni akterje, da ste del Marija Tudi občani, ki so se tam naselili, so del Marija In jaz se zavedam. Vloge moje, kot čupana, da so žepan vseh tistih, ne glede na ali so to stranovalci, ali so to kreatori, so globne, ali takšne kulture, ki je pravim kot takarna. Zato bom tudi zelo vesel od takšnih ali drugačnih predlogov, sem pa bi rad želel slišati rešitev, ne pa takšnih drugačnih namigovanj in političnih potikov. Tega ne sprejemam, sprejemam rešitve in dialog, ki so pomembne za vas in nas ki kakorkoli krijeramo prehodnost tega mesta. Hvala, no, zelo me veseli, da se očitno strinjamo ne pomim, da bomo speli konsens. Bi vas pa vsem prosila, če lahko morda celo kraj, še kot do poveste, kako vi osebno čutite in vidite pekarno. Kaj je za vas pekarna? Za mene je pekarna ena dodana vrednost v nisodobi kulturi v tem mestu. In če se tega problema ne bi zavedal, ne bi sklical dveh sestrankov v svoje lastne pisarne. in to priložnost pred stanekom pekarni, da spregovorijo, spregovorijo žopani, povejo svoje poglede. In to je pomembno. Če pa alternativno pomijam neke rešitve in če pomagam rešiti, da bi bili vsi zadovoljni v tem mestu, tako tisti, ki zahrajajo pekarno, kot tisti, ki ustvarjajo in kreirajo to podobo pekarna. Potem morate jo pa župano razumeti, da morajo prisluhniti vse makterija, tudi tistim, ki kakorkoli živijo in se gibajo v neposredni bližini Veliko pre to špeha in pripom. Tudi vi se morate vzreti na to, tisti, ki ste del pekarne, morate najti konsens in dialog z vsemi v tem okolju. Brez tega ne gre. Ne želim imeti zapletov, tudi če bomo odločili in sprejeli takšno drugačno alternativ, da obnavljamo te prostore moramo najti reserbe razervne rešitke. Ko bo enkrat gradbišče, moramo najti rezervno lokacijo, kam se vteselili, kje boste v tistem trenutku ostvarjali. Teh problemov, če dom od vas, da lahko na gradbišču ustvarjate in delate, tukaj pa stoji oželjare in nekaj delati ne gre, ne more odgovornost nosi župan za te probleme, ki smo jih načeljali. drugi. Župan je na tem mestu odgovorni. Naprve mesto za požarno varnost po zakonu, ko en samo pravi. Ni dobenega dokumenta, ni dobenega pravnega razmerja, med bilo tijem, pa 10, 50, če to, se ni dobenega pravnega razmerja, kjer bi se ta odgovornost zaradi dejavnosti porazdelila. Do tega trenutka in še naprej, s tisti, ki odgovarjam, za vse tiste, ki se kako v tem objektu gibajo. K temu se bomo vrnili, še? Je zelo pomemben segment, gospod Žopančko. Zelo pomembni, hvala Boge. In, Ampak prosim, če se kratratimo petratko je na vrsti. Eh, bojim se, da ne boste pozabili na takšen segment. Ne brez pevne. Odgovornost, predvsem je, je pomembna odgovornost. In tudi vaša in vseh akterov vsak bo mora biti odgovoren do sebe, do družbe, v okolju, do lokalne oblasti, predvsem pa do vseh, ki kakor koli karirajo, ne samo politiko, tudi kulturo v tem mjestu. tega se bomo še vsega dotaknili. Prosti, če lahko zdaj dejansko vsak v en minuti poveli, kako čuti pekarno, kaj je za vas pekarno? Najprej ste vprašali, kako vidim pekarno. Kako, vidite, kako Torej, pekarno? objekte pekarne, lahko rečem, da vidim zelo v slabem stanju, vse sem se jih tudi ogledala. In ti objekti, kot je že gospod župan povedal, ne uh, ustrezajo tehničnim in uh, varnostnim zahtevam, zato vidim tukaj uporabnike, um, ki delujejo v res slabih pogojih in pa tudi nevarnost za obiskovalce. Kako pa vidim uporabnike? Različno. Vidim dva pola, eni so tisti, ki želijo tukaj ostati, druge pa vidim kot tiste, ki si želijo varnih, toplih in urejenih prostorov za svoje um, ustvarjanje. V je. Ok, lahko, prosim. Prosim, gospod Novak. Jaz sem pripričan, da vsi, ki danes tukaj sedimo, v Pekarno prepoznavamo kot pomembni prostor Mladinske obranje kulture v mestu in smo seveda viseli, da imamo. Jaz naj povem se na to, da v Mladinskem kulturnem centru organiziramo in izvajamo del svojih programov na prostoru kompleksa Pekarna. Ravnika težijo pogovori, o tem, da bi zdaj tukaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj programov, ta performa v začetku decembra, če se bomo uspeli pogoviti, o do tej porani, v kateri danes sedimo. In to mislim, da pravzaprav povej dovolj o tem, da se nam stili pekarna pomenina intervacijalna sreda v razstavljena. Hvala, da te vezem. Kako To počutim, pekarna. A. <kuh> Uh, naj povem anekdoto Kolega, sociolog Igor Kranberger, je pred kakšnimi desetimi leti znal povedati takšno anegdoto, da se je z študenti poskušal dobiti in je rekel svojim študentom naslednje, dobro, potem se dobimo v 20 v pekarni, na kar je ena študentka vprašala, v kateri? A, jaz mislim, da danes to vprašanje več ni Aktualno mislim, da vemo, v kaj je zrasto kulturni center pekarna. Zofini ljubimci, ki je tukaj zastopala, absolutno naspeltujemo trajni seditvi pekarne iz te lokacije. In rekel buj bi, če moram pač končati v eni minuti, da je to postala najboljša pekarna v mestu. Hvala. Če me je vpravo zbro možnost zapisati v večerjovi in na kakrčin, da se pravi predvsem kot prostor, alternativne družbenosti, ki jo vsebinsko, idejno določe predvsem to, kar imenujemo, neformalna neformalna kultura. Če želim takoj povedati, da neformalno ni zgolj neko pravno stanje, ne, nekaj, da se več čas uh, želi upozarjati, v tem mestu, in tudi se razumejo par stvari, ki jih je že pano, predvsem, da ta pravni velik. Neformalnost, je obvenil tudi, ne vem, kulturološki, sociološki ne, pojem. Ne. In, glede na to, da sem danes vse rolo v eno fino, sem obščal o bazo, kjer, če vam na zelo jasno piše, ne, da prve oblike a, funkcioniranja, družbe, sektoriranja, razumirjanja samega sebe, so se bile absolutno neformalne. Ne. In da so se formalnosti obregovali šele iz neformalnih. Torej, kaj je po antar, te ideje zgolj tole? Ne, da večina stvari, po mojem mnenju, ki se v tem mestu zgodi na višjem nivoju ko je rasta v neko pomembno obliko kulture, nacionalne zakratke, da povedo no, terminujemo, se je na nekaj način zgodilo tukaj, ko je bila povezana s pekarom. Pa, gospod Raječ. Ne bom ponavljal jaz jim in kot uh, sebina, ne, ki je ena najbolj poznalih mestov. Uh, v zadnjih letih, kar zadeva deba bile sposobnost sebine uh, družbe, da zelo turbulentna razmed uh, da se dobe preživi in da krati raste. Moje pohvaljeno znovu je kot vrda največ dolg mesta, da to, kar je sprejela, ne, želite 1,90, potrebite da, preštiri, da, preštiri, da preštiri, šest, ne, je 4, 5, 6, končne izpreje, svet pa da da se na okoloči prekladne zagotovijo s podobnoj pogoji, uh, da ta danost funkcionira da na način, ko funkcionira sa drugo mesto. Mislim, da je to dolg mesta uh, da izpreje to, Kaj se je zdaj zavedalo na zadnji, na ko je potrebno identifikacije tega projekta, in je, je spremljalo proračune? No, pa, pa kaj prvo vprašanje, se zavežemo, da zelo na kratko, tako da lahko tudi jasno, kaj se je dogajalo v zadnjem času. Zelo na kratko. Najprej smo lahko sledili, posledno smo je takratno mestna oblast, tukaj je bilo nekaj nekaj sprejela neke odločitve o posodi bivših vojaških objekta. Gospodska je zapustila Maribor, ostalo je pet vojašnic, ne, je bila takrat opredeljena kot vojašnica, ki je namenjena v bistvu urbani kulturi, ne civilnim inicijativam, predvsem Na to je bila, mislim, da 3-4 leta, ne, ujetnik takratne zakonodaje, ki je govoril o tem, da se v to premoženje lahko spravilo neko drugo funkcijo, ne bo rešen problem sucesije. Kako se piše, da zmenile, bile kako so to porazdelili. pa je to Je nekaj časa morala čakati na neko rešitev, zaradi tega, ker je hkrat bila razvita zakonodaja, po je država stvorila nekaj poslik, prejšnjega položaja, in hkrat sprejela tudi zakon, v ni bil možno neodločen prenos tega priložnost na lokalne skupnosti. In do leta 2001, če se lahko na koncu dvečene, je nekako prej, so potekali. Aktivnosti, to mesto pridobijo karo vlastne. Ko je pridobilo vlastne, to je vratno uh, Višlo do implementacije tega, kada je bilo odločeno želitev 10. Uh, to je leto 4, da mislim, da je bilo, ne? Uh, je bilo sredožitno očet, ki ga je za najboljših, v zadnjih letih, ne? pa sem bilo kar uh, Istočasno ne? je uh, tečaj, ki je moj presoji, na nek način celo predspedenčno poslanecko postovo, ki je lahko reprostal malim autorim, ki je upošteval vse zahteje, ki bi lahko nazve problemi, na vrednost investicije, vezeno na vstitev okolje. Kakav, dobili smo zelo šikre, ne, ki niso ne politike, ne vysokri ne, ljudi, ki 70, se ne, ne ljudje, ki so stari se ne ozdajajo. In pa ki pač takvarno lahko razumejo poče, že se tika neke, neke časovne instance, recimo, ne, ki živijo, bo ta bolj pod tistem je pa nastao ta dogovor, o katerem govorite. Mene ste imeli na tanč od 90 da po zaključku nateče e, izpelje postopke in pridobi investicijsko priporočilo dokumentacijo, ki bi bila podlaga tako za obnovo kompleksa, kot je ko za pridobivanje evropskih sredstva. To se žal ni zgodilo, e, torej iz razlogov, ki smo imeli, da smo popolnoma nekomirjani, na zadnje, recimo lani, je mesec glasno potrdil dokumentifikacijo, ki govorijo o govorilo, tem, da se v Kakanu o rešitvah iz uh, komunikacijskega načrta in komunikacijskega uh, tečaja. Dva meseca kasneje je mesec sprejel proračun, v katerem je zelo jasno napisano na v razvojnem programu, da se bo to leto, tako da je dokumentacija in drugo leto pričela odnova, ki se bo končala leta 2010. Uh, in zaradi tega je pač spomnilo še upam, kako to se to do, lahko dobro sliši, ne, v bistvu spomiranje vseh stekov, ki so na to bili sprejeti. Mogoče samo še o tome, sem imel srečo da sem vodil eh, prenovo stali dvanja Magoška teater. Ne. Eh, v času, ko je potekala, v pršem posličanju ni v glasni. Če sem trga popričan to glupo javčit, da tudi jedan spekalne niti ti podraznil, ne bo v glasno v času prenove, ker to ni taks. To ni piatuh, to ni kaj znamen eh, rondo pri bolnici. Eh, in se se da bojo sami akteri, predstavljam se še pa v to kleto, skupaj se pač uradniki, uradnih, ki so dolžni to, da to poskrbeti, Poskrbijo, da se pač alternativna prizorišča najdejo da čas, ko te letice potekajo. Upam pa tudi, da bo to nekako ucijeno bolj, saj več kot 30 letiskih projektov je 15 letig. Da je v možno po odločitvah teh letic, da če definitivno dve letice. Tudi če bi o sami upravili daljši. Hvala. Gledajte zato, kaj je gospod reč, nekaj nekaj so inki. Gledajte zato, ker se je prej preveč kovorilo, pa malo naredilo. Jaz pa želim, da se ta problem, ki je, reši. In problem moramo rešiti, tudi če bo potrebno na tem mestu in, in s to novo. Ampak na takšen način da nekdo govori, gospod Traječ, niti nima ima moj da da bodo radi na nek govori. Ampak... Vete, pa iz do vas, to vlasti štovanje... ...ki živ... ...vaš problem režim. Ki je istočasno tudi moj počupan. če Na začetku si povdravljam, da ne želim se preveč vračati do pekarno. Let, Bez ima vsega prihodno in veke problemi ni samo v tem mestu pekarna, in finančna sredstva. nam moramo zagotoviti. Lasta sredstva in maksimalno podatki, ki imamo lahko milijon do milijon pa pol počrpamo v rovski sredstvo. Koliko je pa investicijska vrednost? Gospod spavljano, da se bodo pogovarjali srkovni kolegiji ali pa v naslednji točki. Zdaj bomo osame priklanje. Podatki, ki jih je gospod Rajč navedno, so točni ali smo mogla z njimi ne strinjate. Ne strinja se z njimi. Škaterim od podatkov se ne strinja. Ne strinja se z njimi tem, da lahko to v treh letih zaključimo. Glede na investiji. To podatek, to je to podate, to še provacija. Zvegovaj o podatki. O podatkih, ki jih je navedno gospod Rajč, ali lahko je znamo, da so točni? Po moji podatki, ki je gospod Rejič govoril o dogodkih od 2000, če ena kratiče zmena prostorskih aktor so točni. In sprejetijo v nekodalje. In sprejeti na meste svetijo tudi narej zagotovljenje. Na In pa vidim, gledajte, ne vidim, vidim problema je tem. Vidim problem v nadaljem postopku, ki bo. Zato je zelo pogovor, če župajno, ne? ali vi ustojate sebe župajno zato, ker je povavo akterje v takavi, da se priši dnevo na pogovor če spod, da se da se se z njimi stane z vami, no, pogovri, da vidimo, kaj se lahko stori, in da čupaj tak razreče rešimo. Super. No? Zdaj, no Gospod, ki je bil pa bomo da kaj povedo. Zgodom to, da se je gospod Kani da se je povrlo in točno In možnosti v tem zelo sposti, če jim povegne vsebino pogovor in tudi povegne, da smo, ja, upetno smo se začeli pogovarjati o jasno veri, Brez vašega soblasja, da kaj ne bomo osirili. Je bilo res ali res? Absolutno, bilo res s tem, da mislim, da bo to stvara od naslednjih točk. S počupanj, mi smo ne nevladni, ki mi ne denujemo na podlagi dogovora, mislim, osegudno, po portu, kot se Skeptični do vseh pozicij na Zdaj, če sedimo za mizo, da se pogovarjamo na nek način, kjer ne, ne dnevnih redov, ne zapisnikov, um, kjer se sestanki potem, žal, moram povedati, pokvarjajo, recimo, danes za naše vrtične sestanke, um, smo res se na nek način autoritativni, na ampak ravno zaradi kar počnemo in glede na to, da se gre za to, da preživimo, imamo vlad, žal, strukturirane dneve. Samo gledajte, se mogel začeti pogovarjati. Sajem z in to z vami je v koziroma Sem naročil, da ne da jih slišim, da slišim glas, vaš glas. Je bilo tako? Je bilo, da? Ok, gremo. S Najprej, da je aktivna za režima, če poni, ne? Jaz sem nam tudi bodo bil povarben s ne? Vsak politični minister, vsak delovni minister bi moral uvesti, da javni uslužbenci niso odvladni koga, da ne, ne rabijo nobenega dovoljenja, ne, čemu javnost nastopa v lastnem imenu in izraža lastne mnenje stališča. To je trideset sedem o upravljanju poslovanju, ki ga mora vsak poznati jaz sem tudi organizator takrat pa to opozoril uh, in ga jaz spoštujem v ne, Če bi to, kako bi Panta županijal, da bi da imam dovoljenja, da tu govorim potem je bil državljan tretjega ranka, to je ostalno zajemčna pravica. Ne govorim o njenostav še mali, pa še nekrat. Govorim o snovim njo. Glede roka, da ja sem se povedal samotno, ki ste bi predlagali, in je mesec vse sprejel februarja meseca. Po razvojnem programu, ki ga je sprejel mesec jasno piše, da se bo prenova pričela fizično izvaja to leto 2009 in 20 2017. Poznamo tematiko, so to dve leti. To, kar sem pa povedal, da je to izredljivo, upam pa jamček. Da bi, v primeru, ne, če nekdo bi se ne bo poviral, da bo v tem času izpranil preiz kakšne kol težave. Zopravi uh, čem, res ti sem ješ prestojnik, ampak vodil sem, kak je 30 nasiljski projektor, noben sem jih dorekel, nobenih prekoračil, nobene vrednosti, noben je bil zemljen drugaštvo v bistvu in ven, kar govorim. Zelo dobro, ven, kar govorim. Pa, to je To je pač proceduralen preloh, ne? ker imamo tukaj malo težava. Predlagam, da gospod Župan tukaj na lico mesta dovoli gospodu Rajiču, da lahko odližen v tem pogovoru, da ne bo kakšnega konflikta, ali pa predlagam, da malo, da malo koregira svoj princip dialoga. Ne? Če je on za dialog in konsens, potem je eno v osnovni očel dialoga, da sedaj pripustite in dovolite pogovoru tega drugega. Pa. Replika na zgodovinski ja, pogled, jaz se ne bi vrnil nazaj v letu 94. pa 95, da rad bi da povedal to, da je resna pobuda, ki ocenujem zelo pozitivno za ureditev vprašanj, ki so v grob pekarne odprte, je odprta, pravzaprav datira v začetek leta 2008, ko je takratni, mislim, da še takrat bil oddelek za družbene dejavnosti, da malo kasneje postal rad za kulturo, dal pobudo, na podlagi kateri smo se začeli sestavljati gradski kulturni center in predstavniki pekarne namestne občine Maribor 2007 in smo se pogovarjali no? prav za dva meseca o tem da je potrebno nekaj storiti da je potrebno prav prav razmisliti o tem na kak način priveljavati razmišloto upravljanju tega prostora In uh, ti pogovori so pravzaprav že takrat izkazali resno namero, po mojem mnenju, mislim, če namarjivo, da naredi kvalitetni korak naprej uh, pri urejanju uh, tega prostorskega kompleksa. Tega ni nič za omenov, se mi je to da okay, zdaj to dopolniti. Zdaj, vse to, kar ste povedali, se mi zdi še um, toliko bolj v uh, um, oči bodoče tole vprašanje. Zakaj toliko bi radil Na osnovi čes Vsem njihče ne govori, zaradi enega informativnega pogovora, ki je Ljuban želel ljubiti prvo informacijo od da je dosti lepa, Se pravi, mi je na vani da je meni je, jasno ve, da smo se začeli pogovarjati moji pesami, da so bile moje besede takšne, kot so bile, da brez soglasja pa se ne bo zgodilo nič. Je to res? Potem pa prosim lepo, ne bi da je župan tisti, ki želi za to ne vem kam seliti, župan, samo in želi rešiti ta problem. In bi ponudili razmišljanje, glede na to, da smo vložili evropska sredstva v karanteno, ena izmed možnosti, ali bi se vse strinjali. In, in in ne vidim nič slavega, če je žopan to vam predal, ker hitro in živkovito rešiti problem. In gospod rako to potrdi in vsi ostali, ki so bili pri meni, vpisali na pogovoru. In skupaj smo si tudi pogledali. In ko smo si pogledali objekte e, starih zaborov, se mu pogledajte in odločite se. In, in, in še posebej se tako povedali, brez vas se ne bodo zgodilo nič. In nekdo zdaj mene živi prepričati, Ali je kdo želi v javnosti spostaviti to vprašanje, da župan tisti, ki želi to tako in drugače ni res in to je ne Ker lahko vsi tisti arteriji, tudi gospod Moj, gozranj, lahko dobro tebi, o čem smo se pogovarjali in kaj smo se pogovarjali. In še enkrat kod ali, če si župan želi dialoga in predvsem pa dobiti informacije od arterijov, veste, kaj se nam je zgodilo? Kdo bo prišel? Ker nismo ali, kdo je tisti, ki bo prišel kot predstavnik pekarne? Ko je no pet predstavnik pekarne so dejali? Ja, vse ne vemo, če smo mi tisti pravili. Vse mi pa še mi pripredite, tiste ta pravi, da mu se vseh pogovorili, da bi bo bodo izostal ali prekrešen, bil ali se počutil prizadetega, ker je ni bil sogovornik, na eni strani med prekarnani, če se smen tako zreti, in na drugi strani župana. Je bilo tako, ali je bilo? In smo se res pogovorili, da se ponovno dobimo in da še druge otkere spravimo na inku, da se o tem pogovorimo. Ne, da se pogovorimo, kako bomo zreti, tako kot nekateri želijo v, v javnost projecirati. Župan tost želi se vidi, ni res. Na, na, na, na, na korejn, spoštljiv način res, da bolj glasno govorim, in sem posebej tudi opozoril, da ne bom misli, da, da, da, da imam kakšne zračne mene, več tudi bolj vlastno govorim. Pa ne mislim zaradi tega slaba ali da bi želel koga pripričati. Še enkrat povdarim, moje, moje besede so bile jasne in dovolj jasne, da so vsi tisti, ki so bili tam, to tudi razumeli. In ne vem, zakaj me želite sedaj pripričati, da je nekaj drugo, ne vira, kdo korišči ali iz tega ali problem. tega bo pa ta ali in ta ali iz tega ali iz tega ali iz tega ali prej, Te objekte predavljili, naredili nekoga, ali pa z ali pa z odlokom zagotovili, kdo bo s tem upravljal, oziroma kdo bo tisti, ki bo upravljal za celotno tekarno. In to je problem, ki se nam poravlja. Kdo bo tisti, ki bo obdel, ne samo nad programem, še ena mesel problem nad programem. Opratira... Vse točke energizira se z domašnjavljenjem. Upa, odlične, uh, uh, iz odlične središče imamo zapravo zgodotnosti ali spod svojega. No, daj <guljivati> pa uh, ja. če, če ste kdaj spremljali trenja ali pa jih analizirali, kaj se ne smemo priložiti v v enem trenutku se zgodi točka neke, okoli katere, načeljama se ta točka že ni sinjec, okoli katere se sestremlja in v tistem trenutku se povzame vse, kaj je bilo prej, In zdaj se mi, gospod Županov, na neki način zdaj to le povedati. Ja, smo rekli, ste rekli, da bomo naredili to le s glasom. Ampak š enkrat vam moram povedati, nikjer nismo o tem napisali. Nigjer ni bilo to zapisano, da se je to res zgodilo. Potem pa se začel ti zelo hiter spin, ne prevečginski spin, ne prevečgin, da dobro poznate, res te s konference. Začeli ste na nekaj način spremljati tudi stenišča, da se tam dobro znašajo, da se tam od zgolj dva je uh, bilo starišče, da se seli in ste da ne želite tukaj ne? Potem je bilo starišče dve, eh, starišče dve, pol pol, zaradi nevajalnostno zmerijo, da je za tudi starišče ne hrupne razli, se, beri, gre, ostavit, So jasno, da se izmedijo, ne? Če se moramo s isto, da to nevajalnost svoje vsemi dinamije, ne je to? Kakšen je res za a, govorimo, vedem, policija, a, govorimo to? Govorimo za res, o koli govorimo da je tukaj policija, govorimo o to, da to neko vsebinski pojem. Kar nam apsolutno manjka, je, da vse lahko in so vsebinske zadeve, so študije, ne kaj, kaj, za miščena, za kaj, za miščena, kaj se z umiščenja, kaj se lahko zgodi, če bo šla. Od ena so bile uh, kolegice iz mesto napravljali, pri nas so predstavljali, da je bilo moje vprašanje zelo simpel. Obstatično študijo, osim skupaj. In glede na to, da so bili, da so pripravljeni na vse odgovori, na to vprašanje ni bilo odgovor. Ne, ne obstajati. In jaz pač stopim to pozicijo, da, vem, da je jednako legiktivna posebina, pač Vsebino, ne? nema nekaj niče. Ne, ne, ne, ne, ne. Ok, pa na, spod Zomga, nekaj. Naj se predstavljam zgodbo z Pana, da se zgodom, da se zgodom zgodom, da je zgodom zgodom. Rekaj časna so bil director jenega od zavodu, ki so prinotili uporabnik še danes. To, kar smo eh, 2007, to, kar se je Aleš omenil, naredili je, da smo takrat uporabniki se zbrali in zorganizirali. Glede na to, da ste takrat rano bili izvoljeni kot župan, da se predstavimo mestni oblasti. To nam je na začetku 2007 tudi uspelo potem dobiti termin, sicer ne privasam preko gospodu Veriča, ki ima da tu nekje in to tudi lahko potrdi. Tam, na tem, v bistvu, kaj jaz se bilo, mislim, na krog 30 nekakratnega, ne? aktivnih pekarnarjev, je gospod Verič povedal, da nas želijo liberalizirati. Mi smo dolpadli takrat, ker najbolj namilj vlastno, kaj to pomeni in čez. Skrat, kaj je to za zena zgodba. Ne? To, kar se je pa potem iz tega razvilo je, Se ravno vprašanje, ki jih, gospod Župan, vi zdaj omenjate, način upravljanja pekarne, da je to problem. Okay. Uh, k temah, če želite, da se upravlja mm. ja, vprašanje... tema, se čuvajmo, da je Zdi se mi pomembno to, da, da so stvari že rešenje, kar se tega tiče. Zato prenos pravice vlastnika na nekoga, ki bi upravljal to, je že bil predviden v osnutku ene pogodbe, oziroma dveh, ki so dali še vedno Uh, to je naravni vsnutka, ki je nekaj na občini. In tudi pogodljeno razmerje potem med upraviteljem, ki je bil enkrat v sodelovanju z pekarno-magdalinske mreže, zavodom. Uh, in pa uporabniki noter, skratka je bil narejen. Obstaja celo ta podpravna od lastnika upravitelja do uporabnikov, ki je pokrita za pogodbami. Predlogi pogodbami. In to je nekaj na mestni občini. Prevel, da ta model, to, ta stvar je že rešena, je že bila dorečena v letu 2007, se je pa ustavila. In to, kar mislim, da je tu problem, da dialoge, kot je tale bil v 2007, pa zdaj tukaj niso formalizirani. Takrat, nek čas se nekdo z nekom pogovarja, potem se pa po čez nekaj mesecev z res stvar obrne. Takrat smo se pogovarjali, je bil Aniš, pa gospod Sajko, pa jaz, potem smo bili znotraj pekarne velike, blazne, težke debate okrog tega tehničnih pogodb. Um, Verjamem, da tega niste vedeli, ampak to, kar bi se moralo zgoditi, je, da bi vas naugral za kulturno mladino obvestili, da že obstaja ena zgodovina, zato je zgodovina pomembna in poznavanje. Ne? Zdaj, če po tega na obradu ni so vedni, je pa problem. Ker če to bilo 2007, zdaj smo pa 2008 konec in ta informacija iz prejšnjeg leta je zelo pomembna, da je tu že ena zadeva nastajala, da smo govorili o modelih upravljanja, o strategijah razvoja, lovili smo roke seveda finančne, fizične prenove, ki smo jih hteli parirati za vsedinsko prenovo Če ta informacija ni skozi vaše uradništvo prišla od vas, potem je pač problem v funkcioniranju, te od vas jo niso formalizirani, zato se mi tudi zdi, zato se bil zelo začudeno osebno, ko sem mil, zdaj pa naenkrat njena nova zgodba, ko ste jih tako zgodoboti uredili. Prej je to, prej pa vašega kolega Verliča šlo, skrpa, zadeva zgledala kot da bo nekaj ratel, zdaj pa naenkrat nova zgodba. Ja, če... spoteze, ki je še preko se zaredil, pa so, proprveme okay. okay. Če proprveme so, proprveme so, proprveme so, proprveme so, proprveme. Vsi smo tukaj, da bi črniti republike in moramo spoštovati predpisane. In povejte mi, mi, na podlagi česa smem jaz kot odvetnik skleniti z vami ali z eno, kar se malo zdi, nekom pogodbo o tega odvetnika, preden bo vedno na dnevni dobil uporabni dovoljen. Kjer je odvetnik, kjer je pravna služba, po meni dala zeleno, zeleno luč za to sklenitev? Uporabni Te... dovoljenje ni problem. <coughs> za prenos teh pravic. Ne gre za prenos pravic, gre za pravno formalne zahteve ki so kakorkoli ozir sako določene ki morajo biti. Jaz bi to jutri storil in vprašte, gospoda, če je res, smo tu doziraj noč, če mislim, da lahko v poradno za te objekte dobili v mesto dvek ali v šestih mesec, naj predobiti pekarnak o vesele. Je bilo tako? Ne gre tako hitro. In, in če bo je pri imeli poradno za te objekte, Tako je najdemo pravitelja in najdemo način, tako kot si mi rekel, gospod Velič, dobro to pozna dobro to hotelje. Samo brez pravnega reda pa tu ne gre. In je potrebno spoštovati vse predpise, ki kakorkoli veljavim, Za mene, za vas in vse ostale hotelje. Dobra. Gospod Novak? Zdaj ne iz noče, noče tega, ne. Torej vsi, ki smo sodelovali na pogovorih. Jaz mislim, da sem bil na vseh, ali vsaj na večini, in tudi na lepem delu medijskih nastopov. In jaz razumem ponudbo gospoda Župana kot ponudbo, v katero je povabilo zainteresirano javnost, izvajalniki pekarne in širšo zainteresirano skupnost. In to, da bi zdaj to razumeli, kako drugače, se mi zdi nekorektno. Ne? Zdaj, če so mediji to želeli razumeti drugače pa če so to razumeli drugače je druga spodba, ampak mislim, da vse tisti, ki smo na teh pogovorih sodelovali, vključno s kolegom Gregorjem, lahko potrdimo, da je župan na vsakem od teh sestankov povedal, če se strinjate in če bom dobil konsens. In jaz osebno mislim, da je sve, politična odgovornost gospoda Župana taka, da si ne gre drugače, kot da to umišleva. To je moje ja, mnenje in ima absolutno na razloga, da bi dvomil pa njegove zasebe. Pa na, posprote reče, če se prijavljate komentarje? Ja, jaz lepo poslušam to razpravo, mislim, da je vsa zgodba tukaj, da bi morali najprej pomeniti na tisto visi, da za vprašanje bodemo po vse ostale zadeve deli, začeli pomeniti sami od sebe. Vprašanje, ali želimo v kaj moment na tem mestu, ne. Če želimo, potem je treba sveda reči vse probleme, ki jo tam sveda popolnoma utradičeno postavljajo. Tu druga strana mora potem pri tem sodelovati in videti, ali ta stvar tukaj sedi ali ne sedi. Iz argumenti, da to je lahko tu, vsaka stvar mora biti to potem to ustavimo. Če se pa pokaže, se vem, je pa da ustavimo to iz nekih x, ali pa že argumentov ni možno, potem pa že rečemo po štjane druge, pa to tu ni možno. Da vse igralni okrog, ne vem, uporabniki v vrednih prostorskih načrtov, ki so tudi sprejeti, pa zdaj, da mogoče zdaj enkrat ne več, je stvar, ki je pač poprimo neves na debati. Reč o Bogu, če na bo tem jaz ne. Potem pa moj, zdaj, ker bo ta razprava že odpirala še požarovarnostne probleme, pa stadovalce, ki tu če sedijo, pa ne vem, da, mogoče tudi še bližji park, to so vsi, to so vsi tisti, tisti argumenti, ki jih je treba pogledati. In reč pač ne. Več, pa še ne. Jaz se pridim da to, nekaj, pa nekaj, pa da pa v okrogu, najprej verjetno po mojem, tisto, kar je pa hvala mogoče, nekaj zato vteti, da te nas vrši ne vločili, ne nekaj ostala ta občut vseh ki, ki pač so kot so, ki mora biti, hvala Bogu so, da bo se mogoče hvala naselila, mogoče, to stane še nekaj časa, treba pa hvala, da morajo pa se vločiti, se treba ta se te vse, ali to potreba na te za X analizom, ki poznamo v žmeta, A, B, Ž, D, svoj analizom, gre, ne gre, ne gre, ne rečemo, nekrat ja, ne. Prva zadeva več čas je prikladila levo in desno in bomo zbogljali eni in drugi energijo, tem, ali pa lahko lepekarna obstaja do času, ko se bo to nalelo, je pa po mojem čiste vprašanje, ki je, ko se jasno, sveda obstaja. se je opač razprašila po nekih lokacijah, nekateri, nekateri aktivnosti se bojo, za umarjene, tudi za barzo, tudi mi se kot drugi gimnazija čez raz ali da vimala s drugi gimnazijo, kot drugi gimnazij, ne na nič, pa pa vse za še naprej, eh, eh, na projekt na drugo kvartal, ne, ne bom mene vse to pa resen za pomena želimo to na drugo ali ne. Ja, ja jaz bi uh, povedala samo gospodu tukaj v prvi vrsti Kot vodja Urada za kulturo in mladino sem z se seznanjena in bi vam rada povedala tudi glede teh nepodpisanih pogodb. In sicer v pripravi teh pogodb ni bila upoštevana določba petega člena zakona o graditvi objektov, in kot pogoj za uporabo objekta določa uporabno dovoljenje. In sklenitev pogodb bi tako mestna občina Maribor predala v uporabo objekta brez tega dovoljenja, kar pa seveda skladno s tem zakonom je tudi prekršek za katerega pa je po 164. členu tega zakona zagrožena denarna kazen. Kakšne so te kazni, si lahko v tem zakonu tudi sami preberete. Tudi da, jaz bi prosila da se prvo tudi sami seznanite s tem, kako je s temi pogodbami, potem pa šele napadate. Hvala. Aha. Ja. Če bo... Sekunda. Ne menite govoriti, jaz sem javni ki je službenec. Ne, se, se vi izzvalili, ne? Zato mora členek znati. Gospod, vsaj ne morate to povedati. Vse zato pa pogodba ni Ok, pa, Zelo kratko je, poštemo se nisem, nisem to podzepinka, ne? ne ja mislim, da so tu nikogar, da cel neker vidno, da ne slišal. da bi se to v tem mestu, odločil, da pekarne tukaj ne želi. Mislim, da to lahko da malo lahko, v bistvu ne, da je višje pač, da si mesto želi pekarno na tej lokaciji. To sem reku prej, to je potrdilo namen pet kratko, sredi najšibljega organa pravilno mestu, To je prvo, drugo, kar se dreva pravilno dovoljenje, ne? A dovoljenje mora biti v lastni in neopravnik. Ne. Vsak, ki je bil prav, kastromanjski zvaku nekako pomem, ve, kakšna je naloga snika in kakšna je naloga uh, naipnika. Ne. Tako da mesto, odkar ima vizpo, ne, vlasti pekarna, ne, se te odgovornosti pač ne mora izvogniti. To, kako se do tega pride, ne, je tudi zelo prekrosno dobro. Pride se tako, da se pač vši uči investicija. Prehodimo v dobri, pa je potrebno pač z službami, ne, ki je skrbio za, za neko regularno pravo objekto, doseči dogovor, ne, prehodni dogovor, v bistvu ne, ki bo normalno funkcioniranje, ne, in to, da se nikomu nič ne zgodi. To je zelo priprosta formula. Nemogoče je to zahtevati. Ne vsak pravnik bo to potrpili, ne mora, v bistvu, bi rekel najemnik, splošna je to, če ima družba, v bistvu ne, najemnik predajkovani. Vrejati to, ka mora vrejati ne, Če je to pravnik bo viš, to je v auditoriji Gospod Reče, jaz to dobro vem, moram mora, da moramo nekako. To spekulativno. Torej, gospod, kaj To sem jaz tudi gospodom in predstavnikom pekarne povedal moje na mojem zadnje. Pa vseeno smo prosili, če lahko to sami, se kot če imate možnost. Mi vam dali vse. Naprej vam pa povem, da takšnih objektov, z takšno infrastrukturo, z takšnimi inštalacijami ni mogoče dobiti v programu, no, ne, trajnika, ne. Vse je moj sami primer Pred smo mi objavljali na šoli, šo uh, na šoli, ko vaše se učil in vsak, da sem se držel, centralni cel je šola. Celá šola je ta mesta nadzorovala za temi, ki so nemotni, ti ki so v etaržu, v bistvu ne. Inšpekcije so dali soglasje, ker je bilo zelo da se je to končalo, države so se robo odzavodili, poštovali ste vse predpis, torej vse varovarke, včasih so izvedeli in popolnoma Ja samo povem to, ne, jaz začela je poslušal uh, Fokus ne, to, kar je bilo so mjesto prav govoril, v bistvu, ne, je pričakovanje moga pekarno rejati nekaj, ne, kar mora biti vlasnik. Vlasnik je mjesto občinom mladijo in zato nas svoje službe in mora samo še sad, ne, če smo potem, potem se ne več toliko oglašali, uh, če vam govorili, o bistvu o stanovalcih, ne, o, o soglasjih k projektu dokumentacij, ki je spolak njim, ne, in če mene spremljena vara, ne, uh, stanovalci, ki jih odprceva v ne. Zemeskovina, ara, ponavno, ponavno, ne, ti ti ni se hrna pa postovali. In prejkala dokumentacija mojh hrana je tako, v bistvu ne, da se pač pokrava nekaj tolerancije, ki so zelo da jasno v bistvu načutili, v bistvu ne, in to ne može v rošnjih posti ciljopekvanja, definitivno ne. Hvala, razpečnih. Staj, glede problematika poradnega dovolenja. Uh, jaz prijetno sem začel to delati, nekaj, pa prijetno smo začeli delati objekcijalni načrti. Vsiti objekti imajo poravno dovoljenja, ki je dala država Austro-Ovrstava. <gulik> Vsiti vsi, vsi objekti, vsi objekti so gredeni tretj letov 67 in seveda pri vseh spremembah in umenjosti imamo rašal odna stran radi o dovoljenje, zaradi tega, ker ta objekt ima poravno za skadišče postelj, On je vrednilo da, da ima dovoljenje za skladišče žita, pekarna ima pa uporabno dovoljenje kot pekarna prepečenica. Uh, edina strah, ki pa je zelo dobro, uporabno uporabno dovoljenje pa je tako, da ima upravna zgrada. Uporabna zgrada ima stada uporabno dovoljenje za upravno zgrado. In to je objekt, ki ga je celo mislom, mislim da leta 1996 obnovila, objela vse instalacije in takrat verjetno noveni vloži za uporabno dovoljenje. Ampak tudi nekaj nekaj, da bi tisti ovih skoraj zapotrovo lahko dobil takore do uporavno dovolenje za upravno zgrado. Druga sprava s tem, ko je lahko dobil takore do uporavno dovolenje, park. Park se najviče vedno uporavlja kot park. Uh, Drugi, jaz se strinjam, da danes celo gospod župan tukaj sedi nelegalno, želimo smo vsi v prekrčko, ki to, uh, sedimo in naštrati inšpektor lahko kaznovalo oglobo organizatora in tak Te stvari ni ima obrovna dovoljena, ker so spojitirani in obrovna čist za druge odremenitve, namennost, in tako nakrej. Ampak čist tak, če bi bilo dobro volje, da je tako, po mojih teretov, uporabno dovoljeno za obravno zgradbo, pa za park, pa nekaj del cest, pa tam, kjer eh, vhodni, tisti park, ki stoji, bi lahko ta uporabno dovoljenje pridobiti. Mi nejeteva, samo če dajte so lahko ha, stanovalci, lahko za pri pač, mogoče ste nekaj med, med vami tukaj, ki ste bili zdravljeni, ko se sprejema v načrt. Tu, na orediciju načrt je bil se približno tata tribuna, ko zdaj malo manj ljudi je govorili so razne anekdotične eh, prigode od tega, tam jutra ljudi pač eh, se obnašajo, odharajo iz petarnja, pa se pazijo pod cesti ali kako Zgodilo, da grad je glada, je orelitna pripravljena na ta na način, da je, so notri zahteje za obnovo vedarnje po krupnosti, po zaščitah pred hrubom. Vsi objekti morajo spoštovati določene protihrubne predpise med eh, tem zahodnim delom in stanovanskim, oziroma tu na tej zahodni strani, v tej sferi korode, eh, je predvidena protikrupna ograja. Glavim, te zadelje so v gospodarske aktu zahtevane. Zdaj, v, V tem kontekstu je potrebno uh, zdaj po novi zakonodaji doročati stranke v na neki drugači način, vendar objekt Lovada, ki je najbližje na naš danes novo zdravstveno objektu, pravzapravo gre za spremen borave. Pri tem objektu ni predsednik takih posegov, da bi uh, zahtevali neke gradbene, uh, gradbene, smislu, gradbene aktivnosti, da bi spremenjali velikost, nametnost, prive na bolje, In mislim, da je vse to pač dilema, ali pa dobro volje, ali so stranke drugih stranovicih. Ta objekt se fizično ne bo spremenil ker v, v samem aktu ni predvideno spremenjanje objekta globala, ker imam mesto eno od najbolj unikatnih jasenih konstrukcijov. Spravo to bo pri tej spremembi rabe pa na naredi željenjeve konstrukcije, grad nam je potrebno zagotoviti te zločne zaščite v skladu z ureditevne črtevo, skladu s predpisi. Drugi objekti pa menijo, da so daleko, da se, recimo, ufranka zgradila kot hladilnica, dvomim, da tako plodno območje, e, ta objekt, e, ta zagotovo, namreč na objektu hladilnice je podjetje načrtu predvideno na do tega objekta v neko objekt, večjo koncertno porabo, ki pa je potem popolnoma nov objekt, Ta vprašanje je, če odsredno imamo objekti, kako plodno območje in kakšne stranke poskopi se tu. Uh, Vziroma, v po tem postopku upoštevamo. Mislim, da če bi cel kompleks gledali, bilo nekaj širše, tam je postopek, vendar je tu sprejet izvedben in ta za rojno objekt ne predvidela. Kako pojjo te stranke, da stranke na postopku, ali ne? Zdaj, klete, če nekdo hoče nagrade, bo sigurno se je skuša v postopek spraviti. To ni bilo. Ampak jaz še enkrat povem, za tisto vračno dovoljenje za oba ni neki gradbenih posegov, ki bi tako konfizirano gradbeno dovoljeno, kot pa da je na malo postoje, to, gradni, je to... lete, pri bi pri v trenutku na iste mesto, jaz na stanovalce, želel na ta način, da bi azil na isti lokaciji z istimi zgodbami, kot je vi zaj, sedaj govorite, z protihropnjine ograjami, z novo izgradnjo, da bi azil popoljeno trgače sprojektirali, da bi je lajež se vse spogljivih slišal, nismo jih mogli pribličati, ne dobimo dovoljenja, so stranke v postopku, so 300-400 metrov stran doma po trenutna lokacija in nam druga ni preostalo, kot da smo, če želimo problem razila v Mariborovješih, hitroj nam čikovito, da smo našli primerno novo lokacijo in da smo tako zadovoljili, zado, zadovoljili tiste stanovalce, ki kakdokoli na Zrkovski stanujejo, društvo nadal nove pogoje, sami bi se lahko pripričali, kakšni bo drugo leto azivit zgrljenje mesto. In to vse ni izmed razlogov, ki so bili, da smo želeli se sestati in se seznati neposredno s predstavniki takavne. Da ne pride, ko pričnemo do takšnjega zapletov, koče jih imamo na nekaterih drugih predeljenih mestov. Uh, Za živali. Jaz okay. bi samo, ne bi se razpravljal, na debatu z Žubanom vrti način, ampak vedete, razlikom in razivom da je oblik vada, ki ne ima, s oziroma stancov, pa oblicu pravna grada, ki spremalce straživ obsveča legalno zgarjena oblik. To je reka neka Jaz imam bolj metodološko, eno vprašanje, ne. tuli se zdaj malo vrtimo okoli teh dilem, Ne, na, na trenutke se zdi, da se gremo malo slepe miši, vrtimo se v in tako dalje. Mislim, da je gospod Lorenčič dobro izoblikoval dve dilemi, ne, s tem, da je potem nagočno združil v eno. Ne. Namreč eno vprašanje ali se želimo pekarnje na tej lokaciji, in neko posebno drugo vprašanje ali je možno, da je to ta lokacija. Ti dve vprašanji se izključujeta, Mi Mislim, lahko želimo, pa ni možno. Ne. Lahko pa si ne želimo, pa je možno, recimo. Skratka, Mislim, da bi si morali to vzeti kot, kot vodilo. Ne? A kdo so strani, kdo so vpletene strani, ki si želijo ali ne želijo Pekarne na lokaciji? Ne se z gospodom Rajčem, ki pravi, da si vsi tega želijo. To očetno ne, tukaj po naključju mi je malo prej kolega dal. Nek članek, ne naslovom idejo za pekarno so dobili iz medijev. In ta članek govori o gospodarskem podjetju MTB mislim si, da niso želeli tukaj feče sveži žemr, da imajo druge namene, tudi nekulturnega centra postavljajo. Tako da, očitno si vsi ne želijo tega, to je treba razčistiti, razčistiti natačno, kdo si tega želi in kdo ne. Po eni strani gospod pan pravi, da bo poslušal, bi rekel, pekarnarja, da ne bo mimo njihove vole naredil ni česar, ampak očitno si tega nekateri ne želijo. In drugo vprašanje je, ali je to možno. Jaz nisem strokonjak na to področje, da se v teh stvarih pogovarjati. Mogoče bi se lahko dali zmenili, kdo med nami si želi, da je pekarna še tukaj, dali neko urbano-kulturno središče in kdo si tega ne želi. In potem naj strokovnjaki povejo, ali je to možno ali ne. Sveti na to, da imamo eno vprašanje z publike. Z, se lepo zahvaljujem, jaz bi se oglasna kot uh, živim tukaj, mislim sem se preselila pred kratkim in glede na to, da s hidnim temom, me je javno povedala, da, da, da sam delam z vladami in sokravski vrnje, ampak žal, uh, sistem za in kulturnega življenja ni več tisto, ki je bilo nekoč. Se pravi, da takrat, ko se stanovalci, ki so pač tukaj, takrat poni grejo spati, pravzaprav so vse kulturne zavale z vse z vladimi začnejo in jaz bi predlagala tato, ki je gospod zadnji govorec predla, eh, povedal, da li se zainteresirani za in, in, in tisti proti seveda mora sestatni svet komentje pravzaprav eh, eh, interpretirati in pravzaprav se odločiti, ali takšna inštitucija tu, kaj ali ne. E, vsekakor pa se mogli tisti, ki tu ne živite, si pravzaprav naprej predstavljajo, da kaj včasih lahko vidiš in kaj se v tem referentskem parku dogaja. Vse manj kot, vsekakor manj od kulturnega obnašanja posameznika, ker pač alkohol in vse ostaje substanze, človek, človek ne zna obvlada, ki je, je kjer je manj pa. Hvala, lepa, gospod, te se bomo še vrnili. Steve, eh, izvolite. Eh. Uh, moram, nisem mogla, da ne bi. Namreč v Avstraliji je tako, da je park, in tako ja živim. in se in tako in tako in ki in tako in tako in tako in tako in tako in tako in se in tako in tako in Mestne vlasti malo zatiskajo oči, da je lahko pač vetoizirala pa na nek drug način reševalje. Treba se vsoočiti in to reči. Nadina je v mestu in mora se zabavati in za kakšne koli regulacija, pa je skratno govor. To se mi zdi ena Panta, ne druga pa, da druga pa je tudi to, da vidim danes dva predstavnika Mlada Nova, ne, direkt, novi direktor pekarne, Andrejo Kosi, in novi direktor MKC-a, uh, Aleš, pa, Novak, da, super. Super se mi zdira nova in super se mi zdira tukaj gospod Raječ ki poznal celo zgodovino, tudi jaz sem spremljala to zgodovino in vem, da je bil vse čas glavni problem to, da pekarna Mladinski kulturni centar Maribor nista mogla skleniti dogovora. In bi lepo prosila, da če na to temo danes rečemo, pa mogoče sklenemo dogovor. Aha. Uh, ok. Zdravim. Ja. Torej, jaz sem že prej povedal, ne vem, če ste me slišali, eh, pogovori med Pekarno in med Mladinskim kulturnim centrom so stekli pravzaprav takoj po tem, ko sva mandata nastopila kolega Osonkar in jaz. Pogovori so potekali, po mojo oceni, bo še bolj odpovedal izrazito konstruktivno in smo pravzaprav, tako mi kot oni, si upam trditi z optimizmom, pravzaprav pričakovali zaključek tega dogovarjanja, ki traja trajalo mesec ali dva. In Jaz osebno nimam absolutno nobenega zadržka pred tem, da bi se dogovori govori kakršnikoli že bojo sedinski nadaljevali, bodi si z zasednim zavodom pekarna ali s drugimi, tako bom rekel, uporabniki in skupinami ljudi tukaj in uh, že nekajkrat sem povedal, da me mora biti zgodovina konfliktov, ki so kdaj prej najboljši bili, ne zanima, se v njo spohodno in se z njo absolutno ne ukvarjam in mislim, da to je to ena od prednosti, ko se ljudje na določenih povežajih zamenjajo, da lahko zgodovino pustijo za sabo in gradijo neke nove zgodbe. Tako, da, kar se meni tiče um, pekarna ali povedali svoje strani, mislim, da tukaj ni absolutno nobenega problema. A, ah, posto tko si je željelaš nekratko? To je to. Moj sport. Uh, Zgodno dajte kaj, Sandro. ki je eno od več kot 40% znotraj tudi, da nem mora nekaj, ne razumeva ni mogoče, se glede srdeč, vreč tukaj, se, da se da. Ok, pa Jaz mislim, da je čas čas, ko smo se um, iz tega kompleksa tako arhitekturno prostorsko, um, da ga malo umestimo še vpravo s smo začeli, pa bi um, skozi to prostorsko umeščenost in produkcijo pekarne oskusila prijeti na drugo točko, podkazati, um, kaj se je v pekarne samo oziroma smamo o tem pogovarjati, da um, osetlimo to dodano vrednost, ki je v bistvu Maribor fajtino vrednost, ki jo v bistvu v Maribor v tej produkciji ima. Pa bi mogoče prosila dr. Vezeha, da bi malo iz svojega stelišča kulturoločnega povedal, kaj en kulturni centr pomeni za lokalno širše? Torej, nisem ravno kulturolog, ampak zelo očitno je, da je postala pekarna ena zelo redkih teh ur urbanjih a, a, mladinskih a, središč v mestu. Ta problem je pa sicer zelo akuta, ne, ker je teh središč, kot je nam že bilo rečeno, zelo, zelo malo. Imeli smo eno tako središče MKC-ja na Rožnovi ulici, ki pa je, ne, in tukaj tudi strahovi verjetno iz tega izvirajo, se moralo morala izseliti. Na MKC se mora morala takrat izseliti iz prostora današnjega rektorata, hodokaj s omljivimi pogoji, zato verjetno bo že gospod Žopan razumev vso to skepso, dokaj, ki jo gojijo pekarneri do teh morebitnih predlogov ne, v stilu... Ne. Tudi ti prostori, ki danes se delujejo, niso na dobro premenili. Ne? Vse zato, ne, ravno zato, ker problematika MPC-a v ki smislu, ni bila optimalno rešena. Je ena, vsaka taka selitev v neko karanteno, Absolutno vredna vsakega dvoma in to morate razumeti, ne, ne na zadnje poznati tiste reke, ne bojim se, da so tudi, tudi če prinašajo doro. Tako da jaz to skepsijo apsolutno pozdravljam in če za res ni tih nujnih razlogov, da se tega ne podpiram. Skratka, zelo malo je teh vitalnih centrov mladinske kulture v mestu. Zdaj, če pekarna v takšnem in to v nekem nesvetskem smislu nekoga moti, bo pomaga, v kakovočih situacij, razen karantene, ki ščrta jutri. Doslej ni bilo ena taka situacija, eno tako žarišče, ne? vrenja je recimo Radio Marš, drugi je MKC, tretje je kot rečeno pekarna, tretji je malo bolj eliten prostor Kile in to je vse kar malo, ne? Rad je upoziril tudi na to dejstvo, da pravzaprav današnji pogor poteka v okviru šole političnega mišljenja, ki jo skupaj pekarno izvajamo nekateri sodeležnici tega projekta, med drugim tudi zofilni ljubimci, tako da upam, da bo to politično mišljenje nadvine dozorelo do te mere, da prihodnje do teh situacij, več ne bo prihaljeno. Hvala, Spod Bezek je omenil nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno zdaj izkoristiti. Torej, govorili ste o tem, da v mestu nimamo veliko prizorišč pri rizitvenih prostora namenjenih vladinski urbani kulturi. In na tej točki se mi zdi predlog gospoda Župana vredno zagrabiti za vsemi štirimi in skušati prepričati gospoda Župana. Torej, ne predlog A ali B, Ampak predlog A in B. Ne? Torej, jaz bi si želel, da bi prostor, ki ste nam ga pokazali, da ne vem, če se celotni kompleks imenuje karantena, ampak prostor, ki smo si ogledali, za urejeno, zdaj je urejeno karanteno, in glede do katerega ste bili povabljeni, pravzaprav vsi in tisti, ki ste bili tam, ste videli, ima ta prostor resen super ne? In jaz bi si želel da bi lahko Mariboru imeli tako pekarno tukaj, kjer je danes, kot nov prostor, novo prizorišče mladinske banke kulture, tam, kjer smo bili zadnjič, pri seveda jaz tako željo lahko man, zato, ker ne vem, če da finančno uresničiti, lahko pa rečem to čepov močeh naših, torej mladinskega kulturnega centra, da bi izkršno kandidaturo na Evropska sredstva pomagali pri tem, da bi se dali investicijsko spoljado. Tako adaptacijo bomo absolutno vse, kar je v naših močeh, da bi to izpeljali. Mi smo pripravljeni na trdo delo, pripričan sem, da so tudi ostali. Bliža se leto 2012 in mi smo pripravljeni, da izpolnimo vašo zavezo k temu, da eksplodiramo, če bomo zato imeli možne pogoje. Jaz seveda ne vem, ali je možno tak investicijo izpeljati, da se za to nekje drugi jaz prodajo, dobijo sredstva, jaz bi si želel tudi bi vukal, da je to možno in če bi lahko to speljali, potem misli, da bi v tem mestu v naslednjih letih eno evropsko skodbo dobili s dvema takimi velikima centroma. Pekarna, kot veste, vsi, ki delate v njej, vsi, ki gravitirate v tem prostoru, ne zmore iz različnih razlogov nuditi stvari, infrastrukture in kapacitet vsem, ki bi si to želeli. Jaz vem, nekih drugih pobudah sem enkrat želel uh, uh, dobiteljene prostore in ni bilo možno. Ne? Torej, ne moremo govoriti o tem, da pekarna pokriva potrebe bom rekel, celotnega mesta, ker to ne bi bilo res. Mene pa zanima seveda ta širša slika. Ne? Torej, obstaja veliko pobud formalnih in neformalnih Mariborov, ki ne najdejo svojega prostora v pekarni. In če bi mi lahko nekje na nekem dodatnem mestu našli prostor, kamor bi uh, te skupine lahko umestili, bi to bila seveda velika dodana vrednost našemu mestu in mi smo pripravljeni narediti vse, kar je v naših močeh, da bi to lahko realizirali. Zdaj seveda je ta predlog C, ki je že tudi nekakrat bil na mizi, mislim, da ga je tudi že gospod Šupan bo pogovori, mi mu grede na Brbo nekakrat, kaj pa če en del ostane tukaj, pa morda en del gre tja, pa se priključijo tam neke nove vsebine. Jaz mislim, da bi bilo to v lahko samo izrazito prid. Hvala, no, gospod Žuban, Mislim, da je gospod Novak do jasno izhodišča, da se vsi zavedamo v tem mestu, da smo na poti do kulturne prestolnice in da je vsaka kultura pomembna v mestu. In ljudno vabljati še enkrat, da se bodo lahko silno pripričali vnitri na otvoritki karantene, kaj je to karantena in kakšne pogoje nudi karantena za budoče tako ne manje stanovalce karantene in usparjavce, ki kakakoli delujejo. Je pa vse pogojeno seveda zagananje. Mesta občina Maribor ima neke Pre obveznosti in sprekejtosti in mapa se vreda znotraj programa Zimske nevazjade in kulturne prestolnice deliko obleznosti. To sta dva največja projekta, ki se bo takakorkoli, kadarkoli in kdajkoli zgodila v Sloveniji. Ne samo v samostojni Sloveniji, ampak na splošno Sloveniji. Zimsko največji športni dogodek Bid kulturna predstornica, popolnoma nad, in finančna konstrukcija nekaterih kulturnih objektov je pač takšna kot je. In vse tudi odvisno, tu moramo jasno, cinaliti čistega vina, tudi od bodoče vlade, koliko in na kakšen način bomo z njo dosegi kod sen financiranja nekaterih objektov. Če bomo tu zelo uspešni, če bodo naši marijorski poslanci, jednje med dan da tudi pozdravljam gospoda Franiža, znali pomagati, da bomo z bodočim ministrom za kulturo, predsednikom vlade in finančnim ministrom našli rešitve v okviru kulturne predstornice. Po se da tudi najdemo rešitve, da bo tako koncept objektov na območju mariborskih starih zaporov, ker tudi tu pekarne prej zaživel in dvažje zaživel. Ne moramo si pa privoščiti, da na eni strani investicije samo na območju Pa na področju, da se je zaznamenjalo samo na področju ampak na področju kulture, na drugi strani pa zanemarjamo nekatere druge dejavnosti, ki so karkoli povezane z investicijskimi sredstvi. Na področju družbenih dejavnosti, mi imamo v Maručo ogromno vrst, ki imajo azbestno streko in jo potrebno zamenjati. In temo kvartalno, če se sme tako izraziti, tudi sledimo. Dobro, nekaj pa dovolite, da mi se gledamo. Vsi imamo vsi, da je ogromno stroško, ma beznavočno imamo sveko investicije. Lahko ti dovolite, da ovega ne bo, če mi no, ljudno se In na drugi strani moramo paziti, da vsi ti generatori vsak odnjonega življenja, od kulture, od športa, od družnega igralnosti, od prireditev, ki so kakorkoli finančno, direktno ali posredno vezane na občinski proračun, ne smejo trpeti, ne smejo trpeti. In je potrebno investicijsko na tako naravnati, da bomo lahko tudi z evropskimi sredstvi, kar smo v mestne občini malo bolj zelo uspešni, zadnje leto in pa izpeljali vse te projekte. Ok, hvala, to bi komentirala jaz. Recimo, to je prioritet, kako si zadeva postaviš. Kaj je komu bolj pomembno? Vsekakor so odbestne strehne na vrtcih izjemno pomembne. Mislim pa, da je kulturni centr pekarna in mislim, da je večina delit največ malo eno z prioritet v mestu, ki se morajo rešiti. Zdaj pravi, če zelo Samo to, kar je tudi novak povedal, popolnost nevita, realističnim predlogom. Ne? Vsekakor so zgodeli, da je super, ne? da v mestu imamo dve destinacije, koji se zlobamo in skupšuro. Zdaj se povrlo, ne? da se predeli, da je najprej pekarna, in ko je pekarna finančno pokrita, celoti, potem uh, kasnulica, karantena, kako se reče. To predlagam zaradi tega, ker je ogromno izkušen, da se stačnejo v trištih krati in se je nakončal novena. In na ponavni podločen, ne vem, kako je samo malih, bo žavi, kako tega. Uh, če bo ta velik spreje, sta sem ga snakno kako pozdravim. Če se bo začeli dne krati, ne. potem imamo nekaj pojazd, da so v finančnem posluši zapivali a enega od drugega. Kako se jaz počem, na prostorah pri, pri, pri karateni ni možno nikomu vzpredati. In če bo v tem primeru, ne, pač cena na obočanje ene v prodaja pekarne, potem smo zelo bili z kar kaj mi je vzpovezati, preopozor, vzpredi smo zelo bili, da vsi ne mislimo isto vzpredne Ja, uh, jaz sem mislil, da smo zdaj iz prve točke, ko se investicije pa tisti nepremičinski dela, pa te kolaborcije, da smo že še stran od tega, pa zdaj se spet vračate, To samo vam zarej ste zbirokratizirani, ker se ne znate o vsebini polagati. To zdaj spet, da me ne bo Nina narobe razumela, to ko svojom s svojim imenu, pa o tu naši članov ki so dan mislim, da mi bojo vsi potredili to, kar govorim. Pekarna, mi smo vsebina, mi, mi radi delo, mi smo radi tukaj tu noti, da čutimo in ne bi radi z nje. No so vaši milijoni čisto vse Se vse izza sega, in bistvu delate viho, če temo lepo pekarno, pa ne vem kaj, fancy špensi, pa ne vem kaj. No mi je čisto ok, tako tebe. Pa bi razli, da nam tako dozorenja, pa delam zadat, da je bilo se ne. Vse fazo? Ne da, da, da, da tu bo ne vem željavi, bagli, pa ne vem kaj. Jaz se vedem, zakaj nira, o tem? Tu so strokovnjaki, tu so arhitekti, tu zdaj Uh, seveda se da takšnih arhitekta poklicala, da stojim v mestu, se zidajo v bloki meter da ne se eno drugega, pa, pa se nagrade stanovalci, selitveni se iz stanovanj, da lahko obnovijo drugi blok. Jaz ne vem, zakaj je zdaj problem faza obnove v pekarni in da se ne bi eno leto lahko en objekt obnovil, če si že želite obnovite objekta. Tako da je reč prosim, prisluhnite temu, kar imamo mi tukaj. Mi imamo radi pekarno, ne. Izvajamo, je mislim, da imamo nekje številke, tu smo ustvarili vem, tisoč že od katerih ne verjavim, da se kdo od vas udeležil v petih. Mogoče, Alec. Mogoče, Kosti. Samo tako, da pravete razumeti, da, da smo mi nisto imeli za vsebino, te nepremišnjenske stvari, to je vaše delo, vi ste vas neki objekta, to je vaše delo, da bi imali en strokovni služb. En kup ljudi imate plačanih, ki ti morajo poskrbeti za to, kaj nas močite, ki smo tukaj, za to, da samo da ustvarjamo prostovoljno tukaj v Britaniji, da damo neka mesto, za kar so nam tudi marsikateri inštitucije dali uh, izraz javni interes, da imamo javni interes, tudi v pisni obliki, katere se tako otepate, da bi mi nekrat dobili neka pismena. Prosim lepo, gospod župan, v imenu občano mesta Maribor, naših članova, mislim, da nas je kar nekaj, ne samo koliko nas je tu, pač če sredi na ta tribuna, ampak prosim vas, da ne pospeši stvari, da smo se žali nekih načrtov, 2010 in blizu in moramo se do te dela. Hvala. Hvala, ljudje Kratka replika, pa tem se zvega, zače ne o poslednjih. Da je to z vaše tredine, korekno, ko govorite, da se živimo spuščati vsebino. Mi ste v nas v gospod Novak in vsi ostajmo lahko ponovno po potrebijo, da smo še posebej povedali, da v vsebini se ne bomo spuščali in da je vsebina vaša, ki jo vi kreirate, predpisi pa za mene in za vas popolnem onako in držati se jih moramo vsi. Ne glede na to, ali nekdo delano v občini, ali to je to in življerajo pokazanje. Predpise bomo spoštovali popolnom vse enako. Tudi vi, mladi gospod, za vas so vsi predpisi popolnom enaki kot za mene in dajmo jih spoštovati. In ja želim ta problem na pravi frumali način ljudje na razpravo, ki je da, da se tudi rešen. Ne pa na način po domače, res odgovoljnosti posameznika, ali ne vem kogar drugega, ne gre, ne gre. Potrebno je spoštovati predpise in zagotoviti takšno javstvo, da boste vi, ki ustvarjate zadovoljne zadovoljni, da bom jaz počupati mirno spaviti z in da tisti, ki kakor prihajajo na to prihajajo, da bodo imeli takšno, pa kakor nam, ki se jo sami želimo. Hvala, gospod potem gospod in gospod Vladeč. Je, ja, če ste hteli to predlagati, čisto enostavno. Dajte potem te zadeve formalizirati. Ti sestanki, ki se dogajajo, bodo sestanki za zapisniki, ki so javni. Te%. To, kar se dogajate, to, kar ste pravili, da je bilo povedano tam. To, kar je bilo povedano, naj bo tudi zapisano. Predlagam tudi čisto konkretno, da izkoristimo zdaj priliko, da smo prišteli z stvari, glede na to, da observed, ki so bile povedane, da se mestno občino obvežilo in naredilo neko bistvo namen o tem, kaj bo tukaj v pekarni se zgodilo. To bo imelo, za poslednjice, potem nek, kako prevečem, kvantificiran dokument, ka elaborat, študijo. Uh, Mi še predlazate, to bo na drugi strani podpiso to pismo namerec imamo? Sedaj bolj, če ga vi podpišete. Kako mogo pa ne, da? Samo sebi naj podpišem pismo namerec, jaz moram nekako govoriti. Javnost, javnost, ni, javnost. Mi govor imate, na tem mestu? Ja pekarne? Mislim v povedi, ki ali razlike, če javno Ja, za nk ki so odgovorni ja, no. za, za predstavniki pekarne. Se pravi, ni problema bom za z Ne, Evo, to je že začetek. Potem da se vtevija razvoja pekarne. Samo povedi, kdo na drugi strani kot predstavnik pekarne. Vse ne gre, Vi naredzumajte, pogledajte, gospod reč, vam je tudi do jasno vedeti, je tudi v jazno povedo, ni problem v temdane tenutku, da, da ne bi bilo tu zagotovila, da tu prekarna boja ne boja. To je že z dokumenti, z prorojačunskimi sredste, za izkletnje mestnega svetna, vse zagotovljeno. Ja, pa to naredil. ni mene no, no. Mislim, da je vsako vprašanje bilo od več. Vsako vprašanje je bilo od To, to so obstajali dokumenti raj bi bilo tistega župana, ki bi kako šel mimo, mimo teh dokumentov. Ampak očitno nekateri, nekateri tega ne razumejo, da je to že določeno. So pa nastajali, pa nastajali takšno dogačni problemi, ki jih moramo skupaj s dialogom rešiti. In če nekdo zelo rado takšno drugačno, zelo namerva in plasira takšno dogačno informacijo, dejavno, Mislim, da smo bili res vsi dovolj jasni in vsi tisti, ki so bili prej mene sestanku so lahko jasno in glasno bi kaj je bila čelja Župana. In kaj je predli smo začeli pogovor v Župan izjahov. Ki Župan se drži v svoji nasej, v celi prognu, prijatelj Drugi pa, bolj pisma, je ena skupina, tako formalizirana oblika komunikacije med Strankami, je mjesta, občina, MPC, bo vzgalen, kominjom, ki so bili zgradili uporabnike pekarn, delovna skupina, ki so je v nekem času možno. Mamo se zgodili, ki je lahko v mestnem svetu, z BPV, s in tako dalje. Uh, se pravi, to, kar, smo, stranke, to, kar, nevzgal, to, kar se tam se pekarne, je ok, zelo bomo razgradili uh, zidove, kaj je bilo, s tem, treba začeti govoriti, kaj bo To se pravi, da ni niso tako rožni, da bi drugi govorijo, kako je se dokument to podeljeno. In se strinjam z vami, dajte se znotraj tega, da se dogovorite, kjer je nekaj predstavnikov, kako so govorniki z ene strani predstavljali na pekarni, na drugi strani, da bo to govornik župana in z njegovimi službami, oposeljenje in objekti. Dajte se to dogovoriti, dajte županu o tem, da se strinja, da se strinja, da je to, in prekine te vladi z opisniki. Mala se pa predloga, verjena, s tem smo vladovič. Okay. Oh, ne, ne, jaz bom kar preskočil okay, Ja, jaz bom tudi, zaradi tega, ker mislim, da je malo čudno to se skupaj vodite. Ko malo do repliko na nekoga, ki govori, je malo čudno, da potem čez nekaj časa, pa se že druga razprava odpre, lahko za nazaj. zadnji razsedim, kako gredo uh, roke... Zrači, jaz bi samo tako. povedala gospodu Ramizu, da smo uh, midva na to temu že govorila in da ga ne razumem napačno, naj se zahvalim vsem, Na in, Indijanci, za, za vse nože v hrbet in sekanje glave, eh, ki so letele tudi na me. Eh, jaz upam, da me zunaj ne bo kdo čakal ali pa pri mojem avtu. Eh, gospod Rami, s mene pa, eh, glede na to, da je, je nekaj stvari tudi letelo na gospoda Župana, eh, mi povejte eh, to dejavnost, ki jo vi v prvi vrsti, s katero se. Eh, ukvarjate, tukaj noter je katera? Postička. Ne vemo, ki bo bi bilo na kakšen našo politiko. Mislim, da je to politišča dejavnost, ki deluje tukaj, ne? Svrdo, imamo žal že od leta 1994, z tega se ne stramujemo. Svrdo, pa smo se zakonodavljali in, in to, da se občina, da to počasi loteva velikih okrepov in da nam pomaga, ne moremo prikljubiti svega nekaj in delamo na črno. Žal Ampak to ni vaša pila, to je predvsem vaša pila. Oprostite, in šal, ki je tudi jedina stvar iz teglede sefinancirana. Se uh, Samo bi še povedal, ker si ti preklagal neke odbore, pa to, da se ustanovi uh, povrb, ne. Jaz so mislim, da je tukaj ureditveni načrt, izdelani tudi finančni plan, kako se bo šlo v obnovo, uh, kakšne odbore zdaj, mi potrebujemo, se pravi, pogovarjamo se ne o tehničnih izvedbi kako baviti obnovo v dve leti, 160 tisoč evrov, če se ne motim, je predvideni za izdelavno črtov letos. Na slednjih letih preostala investicija za obnovo. Za kaj moramo neka bilorna telesa? damo bomo svoje. Mi bomo te dvih leti naredili ogromno programa, da bo bi se še dovoljno na nastanovalci, ki ste tukaj, mislim, da vas je nekaj. Uh, mi smo dali vse od sebe, da, to smo tudi na mestni četvrti zadnji se pogovarjali, da bomo nekako umirili in omirili vplive na okolje. To se da z nekimi tehničnimi rešitvami, po eni strani uh, se pravi s takšnimi izločnimi zidovi in podobno, jaz spet nisem gradbeni, pa nisem strokovnjak za hrub in podobno, ampak mislim, da tehnične rešitve obstoja. Predvsem pa lahko delamo na zavesti in nas spolk prijateljitvi za bližnimi stanovalci, tako da nemo eni na druge grijali lehko peten pes na mačko, ampak bomo nekako sobejovali, se poklicali, če bojo kakšni problemi ne reševali sproti. To je samo v glede tega odnosa stanovalci, katerega se že semirni, mi smo se na mesti četvrti puti tu dogovorili, da ga bomo razvijali, ne pa rušili. Tako da. Tako je zelo. Zdaj, za res, kaj se čast navežemo na produkcijo, bo bomo začela z vami in vzpavu Ratovič, pa bomo zastavljala nekaj vprašanj. Zdaj smo veliko govorili o pekarnju, o postorju in tako dalje, zdaj smo se zazdajčili programa. programah. Programmi so skrčitali, zvenjela v da je gov primarni dejavnost, kjer ima primarna dejavnost, ki gostinska dejavnost. Povedala bom za vse raz... tako nam je bilo predstavljeno, ko smo bili na obisku? Kdo vam je to vel... predstavljeno? Gospod Ramis nas je peljal po prostorih, kjer se je... In tako, da vodal, je da tam drugega Tako. za to On te ima To se mi zdaj zdi njena neverjetva. se mi zdaj morala mora malo dramatično, da si na nastopal. Ampak, A se mi smo prvo ustavljali pri vsem plakatih, ko sem ti razložil, kateri prireditve vse. Ena, mi smo v izljucati, mi je prišel ven Ne vem, potem so prišli uh, sonata Artika, ki bomo delali na štuku. Potem ne vem, kateri... Nismo prvo prireditve našteli, ali nismo šli do prireditvenega prostora, do odra. Potem. Šak? Ja, seveda, vse, vse bojeno. Žal od mine, da bi bilo dve ali tri leta, smo da smo ga tudi legalno pričevali dalgi in vse. Zato, ker smo lahko, ker je takratna zakonodaja tudi uh, Zakonodaja se je spremenila in je država, kriminalizirala našo dejavnost tukaj. Upam, da bo vi to uspeli nam pomagati in praviti. In da bomo še dalje lahko delali kot uh, pošteni državljani in pa kot takšni, kot moramo biti in bi radi izgaljali svojo danino takšno. Ah. zato, ker se pa tukaj kar navizujete tudi zaradi tega, ker ste na začetku, ko sem proslal sakega, da do minuti povej, kako vidi pekarno, so je ja župan vidu predvsem dodano vrednost, veliko produkcijo v in tako dalje. Skratka, vsi so vidi posebino, vsi so vidi pomembno. Vsi ste pa dve stvari. Uporadnike, ki se igrečili na drugim mesto, ki se delijo na tiste, ki se želijo preseliti v karakteru, ki se želijo ostati v pekarni. In na zelo dolgi objekti, ki se postavljajo na prvo mesto, um, mi vidimo, se da se nekaj drugega in bi vas zato radi vprašali, kako vidite, vi to, kar vidimo, je pomembno. Torej, koliko ste se seznanjamo z osebinami, ki se dogajajo v pekarni, kot um, vodja urada za kulturno delovino, mislim, da ne bi more biti odlična. Na kakr način se seznanjamo z dogajajajami v pekarni in Kako to imate podelje neodvisne kulturne produkcije, se pravi, ne institucionalizirane kulturne produkcije, ter kako to podelje neodvisne kulturne produkcije obravnavate, vrednavate in kako ga vključujete v mestni kulturni program, v mestni kulturni redi. Tako bom začela. Viste na začetku povedali, kako jo vidim. Povedala sem jo tako. Kot ste si so kako ste zastavili vprašanje? Torej, kako, kako, kako, kako vidimo alternativ, alternativno kulturo? Mislim, da je to pomembno za vsako mesto, tudi za mesto Maribor, predvsem v tem obdobju in je pravda ta kultura na, te mest, na tem mestu, torej na terenu, tudi M -m -m mislim, da to ni tema današnjega, ne se <S pian Sulation> vem, tukaj, tukaj da bom jaz dozorila kaj, kultura. No je alternativna kultura? Ne bomo odgovorila na to vprašanje, sem pa vliverzitetna diplomirana kulturologinja, zato mislim, da mi na to ni potrebno dovolj. Vliverzitetna vprašanja, tako se najem in izinsedirati, da bojo predložite, da bojo predložite. Vsem seznanjena s temi osebinami, predvsem eh, z osebinami, ki, s katerimi se ukvarja eh, Zavod pekarna. Eh, z ostalimi osebinami sem tudi seznanjena, sem gleda tudi v, v pekarni. Eh, mislim, da bom tudi vkratkem spet, če vas to zanima, drugače pa v določene klube, tukaj notri pa ne zahajam. Torej, eh, sprašujem vas kot vodjo urada za eh, kulturo in redino. V ste se znali, da se medzino, kaj vse, Sama, da se, da. Da, da se znali. koliko se, znali, se zanima, na kak se Mislim, da je dovolj dobro, da vem, kaj, se tukaj in kaj, kaj bi bilo dobro, da se tukaj v bodoče več ne bi dogajalo. To, je to Ja, je, Laka, V sosedni stavbi je na podstrešju, uh, ima Planinsko društvo svojo steno prezadno. Je lesen objekt. Uh, Vse mu vodijo tudi otroci, obstajajo in potekajo tudi šole plezanja, po primeru, da se kaj zgodi, kdo bo te otroke rešil in uh, kako boste za to odgovarjali, tako vidim. Vem, da tukaj noter uh, delujejo različno društva, ki bi lahko delovalo tudi na drugem območju. Uh, in pa tudi umetniki, ki si želijo da bi se stvari uredile... ...Vidiko, ki bi še živ, Ja, postavljam mi do za bitišne vprašanje. Na kak način mi še vedno niste povedali se seznanja, če zgodanje se seznanja? Kaj ne ali sedite s temi stranem? Ali jate zvakate? Ali bodite v naši prebite? To me zanima, na kak način ste se se seznanjeni? Ali poznate v tri pekarne? Ne želimo sprašati v šoli. In potem me zanima, kako to življenje obramavite in kako ga umeščate v mestno kulturno politiko. Mi dovolite, da se vmešam. In bolj tako bodo vas. Mislim, da to je to nekorektno Vaše sprašavljati na ta način, da občine, na ta način, sprašujete? Ja se privečevam, ampak odvorka Ubrada za kulturno In jih tudi zna, zato je tudi no, na šte, da je danasche, pobobar, Če mi doverite, mi doverite? da ste Občinska prava in uradi pripravlja vredljivo, vse otečitve, ki so, jih ne sprejema župan, ampak je sprejema vse. svet. Vse, kar se doga dogaja z vzvezi in tudi nekaterimi drugimi objekti. Ne samo objekti, kar se je dogaja, tudi z vsebino, s programi, s kulturo, z vzvezo financiranje nekaterih programov in, in više lahko naštevo. In vsak mestni svet. ima prelico so oblikovati takšni program, ali drugači. In večina je tista da je v remestnem ki pač sprejme takšno vrdačno odločenje. Ne vratnica, ne župan, ne posameznik, ki kakratko je delala na področju grovorado za področje kulture. In tega se morate tudi izaneliti. Nič takega nisem porašala. Če ste se odločite, bi ste vrlo dovarjali, pa še vi, odgovorite, kako dojemate polje neopisne krizurne politike? Res, kako da jema bolje neodvisne kulturne politike in kako ga umešča umestno škulturno politiko, tega Mislim, da to, že več čas o tem govorim, kako ga to jema, zelo resno je odgovorno. govorno. Zelo resno je govorno. Neodpisne kulturno produkcijo, ker do slej sem o pekarni kot nekničini, zdaj smo se šele prematnili na produkcijo. Gledajte, zelo resno je ne, ne res govorimo. če vi mislite, da lahko ustvarjate to njelo jistno kulturo in vse ostalo in, tih objekti. in da so ti objekti večji in ko mi očitate, da smo govorili, o objektih, in In tak šalim ti sami, da služijo pa samim, Pira. A reš? reš? Hvala, Pira, da se sem jaz sem želela, da bi ni na to preče. Tudi, gosped Mirje, če se ne motim, bom odgovoril. Ni župan tisti, ki je deli sredstva toliko, toliko, toliko. Župan ima komisije, ki, ki, ki, ki na podlagi razpisna dokumentacije odloča, ali je program, ki se odvija vodi se v pekarni, kjer koli vrbe, toliko vremen, ali spremo toliko financerajo, kar toliko. Niš od tisti ki odreja, kdo veliko Mi imamo strokovne konfesije in stroko podloče, Ne mi, ki in kakor lokalno politiko. In prosim pogovora osebina ali nepremičnina. Ne? Mislim, da je to tendenciosno. Ne? Vi govorite zdaj o nepremičnini. Ne? Vsebina in infrastruktura. Je tema našega pogovora. Vsebine brez infrastrukture, in to v resnici naj bo reili, ni, ne? ne more biti, ker ni prostora, kjer bi se lahko odvijala. In mi se pogovarjamo o tem, na kak način reši ne vprašanje ne ampak vprašanje infrastrukture. In mi se ne pogovarjamo o tem, kakšna je osebina, ali znajo posamezni ljudje, ki danes zidejo tukaj, ali pa kje drugje, pravilno vrednotiti to osebino. Problem, ki je v pekarni, to je nesporno, problem infrastrukture. Ne? In ta problem je treba rešiti. In nekče ne dovoljijo o tem, da želi zdaj regulirati vsebino, ali pa da del vsebine prepoznava kot relevant in drug del kot nerelevant. Problem je infrastruktura. Vsebina potrebuje kvalitetno urejeno infrastrukturo. Ne? S tem se mi vsi sredinjamo. Želeli smo povdali težo od teh staklenic. Mislim, da imamo en komentarji iz publika in potem, ko gospod raješ, ja, Zdravo, jaz sem se Če bi opozorili na eno izhodišče. Uh, jaz mislim, da je za vse ki smo sodelovali pri sprejemanju odločitev, da se v neposredni bližini pekarna umesti zelo intenzivna stanovanjska gradnja, že tedaj mora biti jasno, da to postaje potencijalno konfliktno točko. tukaj ne pozabimo, kaj je bilo v tem prostoru prej. In prej je bila pekarna, pekarna z doživostjo in tako dalje. Ni pekarna tista, ki se promenja uh, narav tega postora. To so bile politične odločitve, ki so sprejete in pozidane uh, intenzivno povleku ta rajon, pod katerih nekoliko problem 250 praznih stanovanj. Etno od problemov, o katerih se iz slupe pogovarjeno, je tudi to, da nikdo teh 250 stanovanj, možda tudi zaradi pekarna, ne more prodati. Drugo, kar še povedati, je seveda uh, narada tega konflikta med stanovalci in pekarno. Jaz ta konflikt zelo spoštujem in bi se želel, da se fokusiramo na to, na kak način lahko na zborbiti komunikacijami v centr in izved njega z odsvočnimi in drugimi tehničnimi rešitvami, ta konflikt zelo, zelo zajezimo. Zelo me veseliti so, kar je povedal radnic. Čutost, meno pripravljenost, leživijo upravnik pekarne, pri tem tvorno in dialogo za stanovalci, kot mrego problemu sodelovaj. Seveda pa nas vandalizma, grupa, vseh tistih modečih stranij, modečih stranij gradinske zabave, ne bo rešilo reguliranje tega vprašanja, ampak seveda tudi to, da se bomo v tem mestu enkrat začeli ukvarjati za tem, kakšna infrastruktura pa je nadaljiv spoh na volgost o to, da kako smo priživljali v proti čas. Ili politika tista, ki ima pravico govoriti o tem, na kakšen način mnagi preživljajo v proti čas, ima pa tukaj družnost in tukaj se čutim, v veliki meri tudi sodu so bovoljnega za to, da se vprašamo, kako bomo razvijali ljudinsko infrastrukturo za gospinske realnosti ali za kulturno produkcijo. Ker vse to predstavlja osnovo za to, da lahko mnagi preživljajo svoj čas. In vsem nam se gre za to, da bi kako kakovosti. Ako to je stvar vlastnega predelitega in vsakega izmed nas. Hvala. Predmah. Ok, Gregor. Ne, danes kar. Kar je no, nekaj se gledamo na te dvoje predične kolike, se in desno, se to, kar je, de, de, de. je v nič, v smo ponovno zvedeli iz medijev, na svojem slovu. Um, To, da nas nekdo ne ker jaz sem, jaz tega, da sem nastavljen letnih dnev, v Ni problema, nikoli se so stanovali, še do nas, nikoli smo vše strahovni služili do nas, nič takih, da se ni zgodilo. Preglasno formov včera za tudi postoli, da je danes samo tukaj, da se ti je tukaj, um, kot rečan, kaj so naši medici za od Gusepe in to je to. Jaz bo čekovala do neki medijator, za Nekaj, če krat, nas je razgoznaval, da bom ni opravljali zato da nekaj strahovni služba tukaj če lahko da smo vremeni nekaj nimi preživetja. Kaže, da ne opravljamo nekaj skupaj. Ne. se da še malo bo štuljujo, Ja, bomo govorili, ne, nakratko, je, koned, da o mesto, mesto, mesto, mesto, mesto program, bočka, ne. A, rekel, samo to, ne, da je potrebno te produkciji, na tudi nekakavno ne ne zavrturiti, s podobnem obojem in naši držati čim bolj kako jo regulirati, ne. katera je glasna katera je, je tračna Potem se potrej Se če se da bi znotraj v prorosti dobročih, to bilo zelo zato vršivo, sedaj po poboljene, da njih preferiranih in njih nekaj življenih vrednostih. Zato to šlo o nekaj celo v je da časa. Pa da je v konsens, da in Če se da ta zakoni, puti in 30, vreme, ne? Potem nino vega ne? Je pa. na mesto, ne? Če te bi bilo dožla za občasnih za občasnih in vtrat vtrat vtrat. To je vse, ne? Hvala. Ej, Ja, hvala. O Sibini bi nekaj povedal. Alično osim. Sve bo sicer um, občasni um, skolac, uh, predstavo tukajne, denoviške, eno projekcijo, filma smo imeli a, in še malce se tudi dogada. Ta vsebina je nekaj, kar je tu raslo koliko što najstetna. Nastala neko izdušje, nastala neka skupnost, nastala nekaj, a, neka atraktivna točka, ki pripravči posvarjanje, posvarjanje odrejno tudi nas malo zdarejše, da gledamo kaj se dogaja In a, to je tisto kaj je predvsem, kaj je, je ta vsebina. forma je tista, ki nas bi bilo, da je ta vsebina delovana, mislim, da je ponovno jasno, kaj je primarja, primarja ta vsebina, sekundarna forma, ki to vsebino zagotavlja in ono in V tem primeru se mi vsem da je občina ta, ne samo v tem, pri primer, ki je vseh premenih, ki je najpetovalitetno vsebine suportira in v službi, mesta in meščava. To torej, je če to bi povedalo, da kultura se ne takoj implementirati. Ne da se posaditi tu, posaditi tam, postaviti prostore in bomo imeli kulturo. Tega je kultura običajna, da bi vlaka dosi. Uh, vlaka tista, ki iz rase, iz srca, iz, ki potegne, ki požene korenine, In vsi vemo, da se 14 let starega in je res nekaj, kar prebiješ, in da ne greš Torej, mejo je v mislih, sebino je v mislih to dragocenost. A, in kot je povedal že donator Vrnečić, ključno vprašanje je, ali se tebe zbine tu Jaz mislim, da, da je odgovor na to, to vprašanje samo da ta sebina, je, je no, a, da. no in zdaj po da se dodatimo te sebine, da jo zaroge, da predlagam, da bi kar Grega ti predstavil, kaj pravzapna potarna je. Uh, Predilam to, da si člant odbora za pekarno, da smo zadnji dni imeli kar veliko brainstormingov, kaj tu dolgu ga da smo se spet osvežili s vseh predlagam, da kar um, predstaviš. Da vse to bomo Ja. <laughs> uh, <kratko. laughs> um, živl, to Zdaj, da se vedne, to neformalno. da se tema Na eni strani je ta nekaj kapitalstva logika najprimičinja, na drugi strani pa je tisto krat se temo izmika, ne. ne? Uh, Nečejo nam to zanim, verjetno ne vem, ampak nekaj pukljica, ampak te stvari jemljamo tukaj zlovesko. Um, Koncelj najprimičinja, da to stvane tudi kulturne industrije. Nekaj je vse drugo, ko to, kar kulturna industrija predstavlja. Tudi dodana vrednost, meriti jo, iznem kulturne industrije, je zelo težko, ne. Svi tisti, ki se prejavljate, recimo, na projekte, kaj je Miha omenjal, Verujem se, da so v tam pristisnih operacijih eni kriterij, ki so zelo delikatni, navarjate mojte reference, pod vas zahtevajo, da je vaša pravutek se je vstavitvena dejavnost. Da navarjate, koliko ljudi se je odrežili tega, kar so občitno navarjate tega, da navarjate milijon in x nekih referenc iz skarpova in celega sveta, za kateri tih ima pojma. Obstajajo še ti dve, ne, obstajajo, kot so vele, še se ukvarjajo, se to zgolj neki hamburgeri, ali delajo kar jesme. In jaz vidim tu problem, ali te cene zamenjajo, ker kar se nam, enostavno se ljudi, ki je tukaj deloma, in kar je deloma za sredstvo, kar je nekaj javnega, da upam, da kar, ja, kar zavad počne. Uh, Realnost je, da več tega ne počne, na več ne opčine. Uh, kar se nam dogaja, da je prisiljena konkurenčnost. Konkurirati moramo, kar je treba, strengko povedati javnemu zdravlju. Ki ima res res, ki jih dobiva pri otrocih, da so res, no, e, konkurirali moramo sami, da se ugrabimo, pravno, da se lahko ukvarja tudi znotraj nas, tudi po neki širini ali po različnosti. Ne, a, znotraj tega se tudi vidi. To, kar se nam kot slobodne, je, da imamo da da se se da Ne je nekaj problem. Nekateri pa si pač želimo, da se določne stvari tu, da tu ustavljajo, se tu razvijajo, in ja, poče tudi kandidirujemo karantirati se, kar mora. In to sem enesti problem. Ne želim, da je bila neformalna konturna za vsešniko način deset ali nekaj svetega, ne nekaj, ne? nič takočnega, več. Oba mislim pa, da treba so to linijo, bom rekel, kulturne politike primisliti. In uh, povedati, da je problem, ne nazadnje strepce se denašujejo, vse je zazlava tako krečne, da dobro mojete sporoviti, kot smo dolgi lansko leto. Um, pos, delo se opinjajo, uh, evo, sicer sem na zadnično konferenco napolkrat poločili, da ne ovojamo nove službe, nisem kot tudi fikir, ne, pa se go heca, kot kot se vidne nove obvajamo, ne, uh, in, in to je tisto, kar da to se ne. Povedo, ne? To je zame kulturna politika, razumevanje. Zame je pa treba te stvari protjerjati, zato je to vizijo gospod gospodu Bolantriču, gospodu Šipanu, vsem, ker to seveda pomeni nekaj drugega, ne? vsi tisti, ki počnemo, moramo potem nekaj črti, pa še producijo, ostanemo potem nekaj črti, nekaj črti, pa je to nekaj pa je to nekaj črti. Tako se zadevajo vse vprašanje, kot si kaj da si V klasičnih kriterijih, obozovnicovne, intermedijske, glasbene, naredinske... in povek, povedala, da je v, torej, dobrih 14 skoraj 15 letih se je tu sproduciralo okoli 10.000 10.000 aktivnosti iz najrazličnejših področji, glasbo, prezoritevne vizualne, audiovizualne umetnosti, izobraževanje, literatura, zdravstvo, socijalno, postavolno delo, šport in telesne podporateljeno, žudbeno inicjative, arhitektura, multimenijske umetnosti, izobraževanje in, in Eva, 15... okay. Eva, tevi, okay. tako dalje. kompleks se v teh 15 letih ponudil prostor zavajo okoli 50 mladih glasbenih skupinam, je kulturni center, kjer sva prostor pod solncem najdeva, Znova in znova najdemo število mladih, srednjih in starejših obiskovalcev. Je solidarnost v prostoru, kot je omenila Tdea, kjer je samo kar en organizacijo od leta 1999 do danes se izobrazila več kot 220 mladih prostovoljcev, ki se niso izobraževali skoraj dalj in edini, njim, in nekodali, da bi drugje. Je edina inovacijska kultura centra na desnem, gre podravi in tako dalje, da je še iz revščine široma. Da, vemo, kje stoji. Mene, gospod Mlajši, ste se prijavili. kratko, repliko, malo na to, kar ste ja. prej da uh, uh, govorili o problemu vrednotenja vsebin in programov. Zdaj se je Gregor tudi na to navezal. Uh, tega ne počnejo uradniki na mestne občine Maribor, to počnejo komisije. Uh, in uh, Gregor je zdaj pripovedoval o problemu konkurenčnosti, ki se meni zdi velik problem v kulturi in tudi precej uh, neproduktiven. In poznamo primere, ko v Mariboru eh, določeni kulturni ponudniki delujejo deluje proti drugim, mariborskim eh, programskim, ki ima pa to že neka druga zgodba. Ne želim pa povedati to, da eh, kljub temu, da vam je ta zgodba ne ljuba, ste pa zelo uspešni. Eh, na številnih razpisih eh, kandidira, eh, kandidirajo eh, skupine uspešno, dobro od Ministrstva mestne občine naprej, ne? tako da... Posliko, a, da prtavo, ...prosim. ...je potrebno to so kres, ne? Vse to ja, vse v ja. In je to v krto, ne? To vse. Za prvice manj. Na ene bodo ne? Če se bo misli, da. Našliči malo slobko, da je to zgodilo. No, vidite, da bomo preto pa uredili tako, kot se želite tudi v včasih tudi v družini, mora pa za tem, ne? Ampak še enkrat prej si povdala na kultura nasme terpeti zaradi investicij, ne? Zdaj razumete, kaj želim, da dobimo vire, ker pronačulni prihod v občine in mi moramo zagotoviti vire, da kulturni programi ne bodo terpeli. In ne samo kulturni programe na področju kulture, tudi programe na področju družbenih znanosti in športa. Vsi ti proračuni so dobro, ki to zagotavljajo. E? Če pa bomo mi rekli, da bomo pa v celi kulturi ali zato ker bomo investirali, pa ne bomo iskali alternativnih finančnih virov, med drugim so to tudi evropska sredstva, potem ni razvoja ali investicije. In vsak prvi mora biti investicijsko narevnam, ne da bi programe finančne trpelje. Kako pa se urednoti znotraj občinske prave, komisije, ki so ne le ostraljene, kulturne programe po župane nima vpliva in ga ne more imeti in ga ne sme imeti. Župan ne sme vplivati ne na komisijo ali posameznika, koga ne bolj vrednoti, koga ima to, se mora kultura znotraj samo razgovoriti kjer so tisti programi, katere pa trebimo odprej. Bomo pa naučili, ne naučili, margo, proaučili vsako tako pobudo, ki bo kako je kulturno in dala možnost, da bomo lahko moloče programi, in programe drugače logače in veliko sveče, da so nekatere programe ne medijo. In še enkrat mi dala nišel tisti, ali posame z njo radi podeliti nas. In ne smejo deliti, na ta način ne. Zato imamo ja, strokovnih funkcij ne in ekspedicij, ne moremo. Pa, Ja, zdaj se slušamo na takih retkih, ne ne. Sveda se da postavko. se to vrste prorilice, to je v izkazov, no, vse to je poanta, vsako leto je nižje. Se po pokazio, ljusnici, je ne se bo pokazal, naravno v resnici, da je večkrat pravzaprav Mislim, ja se popolnoma strikam. Z vami, ne? Zdravljamo nekako politično poredno bojite. Jaz sam v delam tu, nekako ste v ali pač z grožem vedno znovnih naštevite, ki jih komisije nam dostavljajo, resimamo. Vrej še ni tako, da nekaj nam podatke. Prav, celimo nekaj pa vrej balans. Vrej, odvisno od finančnih prilivov. Vrej balans slako delamo zaradi finančnih prilivov, To je na eni strani prihodkov, na drugi strani odhodkov, katere bomo lahko zagotovili v elektrošnjem leto in na podlagi nekaterih evropskih projektov, ki so kakoli bili povezani z nekaterimi razpisi v na različnih ministrstvih. Ni naš proračun vezan samo na vlastne vere ali vere v mestne občine v Tudi karantena, ki jo jutri predajamo v svojo namenu. In druge projekti so vezani na različne razpise znotraj različnih ministerstvev v Sloveniji. In zato prije dole vlasa, da prerazporejamo vlastno sredstvo, da lahko konkuriramo ali kandidiramo na, na nekaterih razpisih in programih, država ali pa Evropa razpisuje. Hvala, vsi ne imamo malih naših vršanih spolikaj? Ne, da sem že <gledanje> urednila svala. Ne, Ja, kar... vas vprašaj o kratke Torej, koliko na pogodaj, se onako vzoril izpegati naši inakobolove, se vi zelo zavzemljate za te vsedinje, ki se tu dogaja. Zavzemljate se tudi zato, da ta opoliš, to vrednotno nekako pije, da se bo leti z vse. Veno, sami ste potrebili, da je nesli svet sprejel določene sklepe, ki se priče obnove. Kje je potem Ni Nikda, Super, <gledajte>, problemo, je čas, da je to veliko vse. če ni problem, imam se vam napravljališ eno obročanje, ne kaj tu si ima, je se mislim, da mi na začetku, mi jasno kakšna so moji Sami imotavljate, da so problemi znotraj vseh vas. Gospod je ljudi pregladal, dajmo eno komisijo, kakšna ne bo vsebina, kakšna bo infrastruktura za vašo sebina. Jaz se ne bom spuščil v vsebino tekanje. Mora nalega, da če padate, da vam zadovolim ustrezne pogoje za vaše delovanje. In vstavim vse pri predpisi in standardi, ki kakorkoli veljajo v beslovenskem prostoru. To je pa naravlja, kot Župana, kot politika. O pa bo moral nekdo drug doreči. Kakšna bo pravo to bo vi, vsi, pekarna in bodoči upravite. Zato katerega bomo pa morali s dialogom, se bi govoriti dole upravljeno za pekarna. In ko bo pekarna bo obnovljena, ne sradi Župana, sradi predpisov in standardov je potrebno narediti razpisa ki bo potrebno ustanojiti eno komisijo, ki bo te prostore dodelila. Vam pa tistim, ki bo teh dokoli svoje programe prijavljeni in zahtevo bo v teh prostori, isto bo v karanteni. Ne, ne more biti samo volje, pa bo kdo prišel rekel, ne, mi bo imeli prostore. ne, mi želimo te prostor imeti. Ne, nekdo mora s tem upravljati, kdo mora nekje evidencov, nekdo mora evidenco, skrbeti za hišnje resni. Nekdo mora tudi odločiti. Kdo bo odločil? Kdo bo upravljati s tem prostorom, ki ta ne sedimo lahko? Stori ves! to so resna vrošanja, ki se bodo odprle kakrat. Tisti, ki bo to obnovil in, in mislim, da mene se sedaj lahko razume. Zakaj ste se že pogovarjali z predstavnikom prepadnja? Pa to mislim, da ni se stane. Še večkrat bomo morali skupaj sedeti. Jaz, jaz sem pripričan, da veliko krat, če bomo želeli zagotoviti to, kar se vi, mi in vse skupaj, želimo. Ja za cel varnost in vse ostale standarde, ki so potrebne v teh objektih, tudi za vašo in moje in zdrave srkistiki, kakorkoli, zidajo tudi na to moče. Vi bo pa morali poskrbeti za vsebino, za programe. In brez dialoga na eni strani občine, na drugi strani predstavnikov takavnih, na tretji te strani evokracija eh, ne gre, ne gre. To moramo uskladiti, samo to je vprašanje. In do vedenega prtega vprašanja ni drugega. In mislim, da je pravda se pogovarjamo, na takšno kodlačen način, in s kulturo. kako. In še enkrat da povem, karantena, prite si komisija bo spis naredila odločila se bo, isto se bo zgozil tudi na območjo pekarne, ko bodo prostori obdobljeni, se moramo odgovoriti. Mogoče, za ta prostor bo pet ali pa deset kulturni kreatorov ali pa kulturni društvo ali pa nekdo zainteresirani, da želijo da želejo delovati v tem prostoru, kdo kot tisti župan ne bo v tem odločen. Nekdo pa mora s tem upravljati in za to skrbeti. Župan se ne bo mešal vsebino, sebinu, niki da želi, niti ni njegova predstojeno. Dobra, pa. Zdrajiči, s njegovrati reputili, bo v tem malo na platnih uh, kukupov. se. Ne kratko, se ko Zorko komadini kak pospivali tolne kandidature malo je, ja. Tore prvo, kaj, kar, kar je, ne? Verijetno bih to, da smo pesta približili skulpturna pestolnica, ne? Namenjati kulturi v reduciji, kao bih rekel, nekakoliko več sredstva, ne? Potem je komisija, da vreza vreza, ne? Težko je pa, sprije, ne? A takrat, ko je to najvičji čaka mesta, da se približuje, ta sestva za potvoren program Vpadajev, s se mogovali, ne? na zgornju, meni no to ni lako, ne? definitivno pa bi se In Drugo, kar je, prašem, da prašam, ne pekalne, ne? se ja sem naprešen prenova ne, postoljstva. Jaz sem da se v trebalanskih proračuna, ki bi morali sprijeti, še zato malo, zagotoviti to, kar je proračun bilo što zapisano. Kad se zagotoviti denar za pravilnicijskih pravim dokumentacije, ne? In da so nekaj se nekaj nemožno často sprijo postopki, ki bomo možno pripraviti dokumentacije. Kako to, to steklo, ne, potem se bo da tam še vedelo, kde so no, in se in Potem to A, ni potrebno, da se reči, da bi vredo lahko so ker so Ne toliko bolj ne. toliko to, bo, bolj in, in pošteni do njih in, in projekta. Vredo lahko ni potrebno, zato ker sredstva so zanatovile. In iz te postavke nihče ne bo sredstvo predstavljati drugo odločje. Sam prevečeva, potrebal sem do teh medijskih odmerih, da je problem, da tega ne naredi ni reči. se ne močite, to počkoma nazjava v nemi to. A ste vam nekaj tukaj oznam, blisiko ne. Pa gledajte, mestni svet je tisti, gospod radnič, to veliko še vete, pa dobrorebeni uradnih, da je mestni svet tisti, ki pročumske postavke to, spreminja. Toliko boljši ne. Te pa posamezni, ki kakakor želijo preko sveca in grešča ne resnico ali pa, pa neke podobne stvari. Poglejte, še enkrat. Sredstva so zagotovljena in ni potrebne rebalans, in ni potrebne domena umetnosti, da bi ta treca premeščali iz ene postavke. So, v super, bo se vako zašli se na tem, ne, priprava investijskih postopek, torej izbora prejravljavca investijskih projekta kompetacije in se lahko mirno potem pravno zaključe, kot se je naštovalo pročeno v letu dvadešnjega. Ampak zakaj pa vi? Tu govorite, da ste nekaj prečitali? Če pa poznate sistem proračuna in proračunski postav, Zato, vi jih ne je bo do nas... Zato, vaša radnica na, na srečanju na mestu občini Maribor, povedala, da je 160 tisoči evrov prerazporejeni v obnov kulturnega doma Kamuzba. Hvala. In sporožaj, to slišim od vas. In jaz dobenega takega dokumenta nisem podpisal, to je prvo, drugič pa rebalans proračunaj še ne bilo sprejeti. Mi smo to slišali v rebalansu reči. Nihče ni rekel, da sredstva niso zagotovljena, rebalansa 2008 še ni bilo. Ne, da seveda boli rebalans, če mi dovolite, ne delamo mi rebalansa zaradi problema pekarne mi delamo reba lahko, zaradi nekatereg drugih postavk in drugih, e, drugih finančnih konstrukcij bi imali, bolj. ne zaradi te karne. Ne meša, cega skupaj, prosim, lepo. Ne. So sredstva, županije drugega, sredstva so. Zdaj je malo že pažo, besedo z, uh, ampak torej vse na koncu, počasih, to že, da je učit? Zdaj je, delati, da se začne pogovarjati o sedljeni pekani, če te so nametirati, da nekateri potrebni zmeni, drugi manj, prav, če pa so deoži, se Kaj je vorkor, gospod, kratiči, upravljeno eno vprašanje To je zaradi, gospod Karpio Realtor, kdo in pa kdaj. Kaj je kdo in kdaj? to zadevo To se moramo dogovoriti tega vprašanja v tem dani ker je potrebno prvo objekt obnoviti, potem Zelo časovno prenove se tudi dogovoriti, kdo bo za objektom upravljal in kakšna bo infrastruktura, da bo, bo govorila vaši vašem program. To je pomembno. In to moramo uskladiti, in da se tam prej lahko dokončimo investicijo. Če se potem lahko vprašamo, zakaj se potem nismo zavedali? Prekaj je bila javna pisarna infrastruktura, ki je bila spisana kaj se govori? Ja, tukaj ljudi ne morejo prijaviti, bi v javni zavod. Ja, javni zavod, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Za kulturno infrastrukturo? ne? Rok za prijavo je bil uh, 13.10. Namen tega pa je bil spodbuditi na ložbe v javno kulturno infrastrukturo, kot ste povedali, gospod Marko. Uh, skratka, za sofinanciranje investicij uh, v minimalno pet objektov javne kulturne infrastrukture do konca leta 2009. To pomeni, če bi se prijavljali, bi mogli v enem letu uh, zinvestirati pet objektov ter ustvariti do deset zaposlitev na področju kulture, ustvarjal, kulturne ustvarjalnosti in pa storitvenega sektorja do leta 2014. Predmet so financiranje investicij prenovo pa celostna torej, revitalizacijo in modernizacija glavne kulturne infrastrukture vlasti v občin, podporo gospodarskemu razvoju, torej še posebej turističnega sektorja in kulturnega turizma in podporo razvoju storitvenih dejavnosti ter za javno rabo. In naj še povem, da lastno grešnost se mora zagotoviti v višini. Torej, 5% vrednosti upravičenih stroškov, višina neprofitnih sredstev, ki je na razpolago bila za sofinanciranje operacije za leti 2008 in 2009, pa je znašala okvirno 5, 5 pa milijona. Torej, kot ste že na začetku povedali, ja. lahko ja, to povežete. Za celo stvarjeno. Največja vrednost upravičenih stroškov sofinanciranja pa je bila min upajpov eno. Smem samo repliko, eno kratko, samo eno repliko Takrat smo se o tem razpisu pogovarjali in razmišljali o tem, ali se je možno v tem trenutku prijaviti in eden od ključnih problemov, ko bo mogoče direktorca mestna prave to boljše razložila, je bil v tem, da bilo treba iti v investicijo, ki je težka, 7,5 milijonov, pri je Evropska sredstva zagotovila 1,5 milijon, proračun ki pa mora zagotoviti razliko, Zliko, ampak najme dovoljnje obozpeče, se mozi imati in... Torej, najpovem, da bi bilo teže zadostiti temu drugemu pogoju. tore tako hitro, torej fizično, je nemogoče obnoviti pet objektov v, v enem letu do 30. 9. 2009. Za kako razljepimo objektov? Za 7. 10 objektov, Obnoviti v enem letu. To je bilo pogojih, eni izbeni pogojev, tega razpisa. Gledajte, zdi, da napravljamo mogoče veliko uh, se obgojem za predobivanje kakorskih sredstev, zelo uh, pozornost smo si tudi ta razpis. Uh, dejansko tako kot je povedala gospa Polate, da za celo republiko Slovenije hnoj namorijo 5,5 milijona evrov, kad poveni, da če bi mi do za to investicijo, en milijon pa bodi dejansko 6 milijonov plus david za dodanje, da, pa vredno smo bi sami kaj bi bilo v trenutku na investicije, ki jih vodimo in jih ni malo a, preveli zalogaj. Poleg tega nismo bi sposobni oziroma ne moremo zagotoviti, da bi pet objektov zaključili a, do a, konca oktobra 2009. se enostavno takih stvari ne moremo prevožiti tudi zaradi tega, ker so sankcije, potem, če se te stvari ne prevelike, sredstva je potrebno vračati. Uh, Loko pa pri teh razpisih ni možno podraševanje. To je vrti, dejanski razgovor, prekaj se nadalje spisne smo tudi Hvala. Se želimo zemlja? se dan, ven sem rekli, da, da se počuti človeko godalje češta nekaj prašna, nekaj prašna. strani sem slišal Ko ste rekli, da prvič ste pripravljeni, obnoviti, da kar imamo tukaj odmor, oziroma da kar imamo tukaj ostati, in drugič, da finance so, da se to ampak da ne radi te sogovornika. Pa nisem jaz, nisem medijsko izpekal, pogovarjati se želi, da se nisem medijsko izpekal, na začetku pogovarjati, ko ste želeli sogovornika in po drugi strani, da tu ni nekega upravitelja, na nekateri ga smo uh, Po drugi strani, uh, je uh, gospod Kosik ki je marja, da moj rečemo gospod, uh, govoril kako se to v 15 svet se to v redu dogaja uh, in kak je pekarnan neformalni zavod. In po nekratku postavljeno uprašenje v boče, ki dodobi Do pa če za točka. Zdaj, zdaj se vprašam, kdo ta upravitelj je, če je to res ta spolna točka, kaj te je do zdaj ni prišlo do dialoga, nekega poštenega, ali je to zdaj neki hišnik, ali kaj je ta upravitelj kaže. Če ni to neki strukturni člene, ki tukaj po sredi stoji, a, mogoče bi to tu vprašali. Hvala. Tudi, recimo, nekako, nekako te mozati sklop, če bi še želel kdo kaj bi se vsebino navezati, mislim, da imamo tu še eno... Pročve, ja sem dobila občutek, da je v bistvu, so uporabniki pekarne prestrašeni tudi torej zaradi medijev, ker se pač pisalo, da potreba jih Zato so želeli razmisliti in tako naprej. Gospodžo župan, torej se bo ustralilo na tem, da pekarna gre ven, če se doseže dogovor, da začasno odidejo v karanteno, govorimo res o začasni preselitvi. Tega nismo govorili o začasni, niti ne želim, da bi se začasno te preselitke. Če bo pekarna tu ostala, bo, bo pekarna tu ostala in mislim, da se predstavniki Pekarne niso v strašni mediji, ker so pač mediji to nagradili, ker jim je bilo dovolj jasno in jasno, stran mene zagotovljeno. Brez predstavnikov pekarne se tu ne bo zgodilo nič, samo z dialogom. In mislim, da vsaki strah je bil odveč. Je pa res, se strinjam z vami, imate prav. Nekateri so zapisali in začeli natočevati, da si župan želi to zemljišče zamenjati za to pravno. Kar je čista neresnica. Nikoli, ni niti biti povisno nismo v tem. In, in mislim, da smo dovolj resne vsi na tem mestu, zbrani, da lahko ta problem hitro in učinkovito rešimo. In tako kot je gospod vprašal, je Resno vprašanje se tu pirajo in je res potrebno se dogovoriti, če bo želite, da boste predvsem vi zadovoljni kako je na kakšen način v bodoče in prihajajoče prihaljajoče rešiti glede upravljanje. Kdo ne bo tisti in glede sedine. Vrlo enako, župan se besedimo, da bo vmešal. Vmešal se pa bo, da zagotovimo finančno konstrukcijo, da zagotovimo infrastrukturo za izvajanje vaših programov. To pa je imala In to je pomembno, da tudi povedali, da sem bil zelo osebno zadovoljni, da so se tako predstavniki pekarne kot eh, NKC-a zelo dobro razumeli in konstruktivno spostali delo tudi z manje. In eh, na nek način me vidi niti ne straha, kot čupan, da te rešitev bodoče ali prihajajoče ne bomo rešili, kdo bo tisti. Jaz mislim, da dovolj sve občutek na dve sestavniki, ki smo jih imeli, In mislim, da sodelovanje med Pekarno in vsem drugimi materijem in MKCM je pravi poti. In da gre po pravi poti. In to je delo pomembno. Super, hvala. Zgodkosim, tega e, smo Aha, prvi. Tisto, da dosleje, novčina, postopki, ki so naveženi na Pekarno, Torej, poredila je lastništvo, poredila je bilo prostorstvo, dokumentacija o krčem, načrt, urbanistično zasnovo. Ne na je tako redko, da je mestno opičje na pomestu, da občine zgodovine izpeljalo tudi arhitekturni rečavec, ki je pripeljal do dveh rešitev, funkcionalnih, ki so bile v sloveni s takratnimi upravami pekarne in na podlagi svojega gondarja lahko tiste dva, zmo govorili, da lahko ena deluje, ena skupina, druga in druga skupina. Tista, ki res ne bo mogla ponuditi za te novo vrhne dokumentacije, 360 tisoč evrov, o katerih govorite, da pripravi načrtu za obnovne karne za letos. Moje vprašanje na mestu upravlja, je, seveda, ali bo to na račilu stekli. To na račilu bo stekli. V mislih. Ne vem, kdo in zakaj je zagnol taki vik in krik, če žel pa si privočen predstavnike pekarne na MCC povago na pogovor na mestu Ovoči Romajevo. In sem tudi bil za, sam usredno zadovoljen, da so tudi predstavniki pekarne izrazili zadovoljstvo, da so se hoče enkrat začeli direktno, zepaj vem govornik v tem mestu pogovarjati. V preteklosti je take prakse bi bilo in se veselim take prakse. Hala, gospod kosi, gospod okay, gospod trajčeno, Hvala! Gospod Kosir, ne smo što zravičeno. Ok, zravičeno, da te Če bo... Če bo kot Andrei, zdaj, ne? Potem po da se kandidira na ne? Vsak, ki se z ve, da se ne može prijaviti kam, če nimaš sveteljeni visični projekt po dokumentacije, pomeni, da moraš imeti ne samo do objektifikacije, ampak tudi, da si si da imeti tri 3 projekte, 3 projekte za zvrlo načelo, tako reči, ne? Uh, te projekte možemo pripraviti za približno 5-6 mesecih, ne? Uh, da se res je vrela, odlaga res dobra. In bom ste tega naročiva? Potem bom jes naprej na po 6-ih meseci imela pozdravlja, da se, se uh, prijavi na katerih koga spisa. Če tega ne naredi, potem je milijona spisa, da mora se prijatelj na Benica. In niste se dogovorili, tudi zato, da vidite dovolj vlastnih sredstev, da vse zaširite. Po Pogoj po je, to samo to, da imaš dokumentacijo, dokumentacijo, imaš, ne pomaga nič. Na vas nas to nič človek. Dokumentacije lahko imate. Zavedate dokumentacije ni. Jaz zelo to, da se in Jaz zaključujem, da, da država se je eno preučila, gospod Latković, prebral si vprašanje in odgovor na razpis, četrta točka, ali je govoril o sofinanciranju investicij, da bi pet objekto javne infrastrukture za posamezna občina, je bil odgovor ne, to je povoj naravnih instrumenta, to je Ministrstvo za kulturo, mora za razpisna sredstva izvesti na pet od objekto javne infrastrukture kaj bo zagotovilo doseganje celovna zrednosti in osnoviti, mreženje, kako bi potencijalal. Nimam toliko izkušen z razpisaj in sensibilit na torej na roda razlag. Srednjo vičujem. Ok, treba štul, povrti, Ali gospod, posi? <laughs> Zdaj, čisto imam vprašanje za konzirano tudi, da, da, da poznavam tudi Kaj je drugo? Zakaj sem sem mogli prijaviti nam tale razpis? Nekaj ni bilo bi že moralo biti na Je to poanta? Ne. Da. Ja. Ne? Kaj Se pa pa vrilo, vrilo, spis, ne? Ne? sem mladil, da ima zaključek razpis? to, da smo njeno meni na nek način na to, kaj poručimo, ne? Da ne vam potredujimo, da A vi ste za ta spis od nas, tam? In <gulik> vi za ta razpis, za ta sredstva, o kaj smo govorili, zvedeli od nas, ko smo bili tam. Vam ni to naš kolega, je Ja, res, res samo naše službe so vedno za ta razpis. Jaz, ne vse razpise, ki kakorkoli poteka. da mora strinjamo, da se se da To je po meni, da nismo v naših službenih dobro Če če se, se kateri mora imeti investicijski prekup dokumentacijo, je prav zbog vlasnič. Če te dokumentacije nima, se ne mora prijaviti nič. Ne? Tako prijavljeno da jer ima se. Recepca od nove prekame je ta, da se, tako katero slušnji predlaga, ne budo nam trošni postopek za daljevanje projekta dokumentacije v podlagi nače čaja, je že trivjeta stak star, da se na tej podlagi potem lahko kanadirati. Če tega ne, potem se bo vsak praviti dažem na isto ne. Mi smo je prijavljati, Evropova reka normotnega implementacija, normotnega implementacija ni. hvala. Še gospod uh, Novak, potem je še podrežak. Jaz imam kratko repliko, ki je že pred sedmimi minutami bila mimo obecna vprašala, ali to pomeni, da bi se v času pred pokarne pekarne začasno preselili v v vesna karantena. Jaz mislim, da to ni možno, zato ker karantena v tem trenutku ni v takrat da bi se lahko tja s programom pred preselil. Če bi se pogovarjali o karanteni, bi se morali najprej pogovarjati o adaptaciji, investiciji do ta prostor, potem pa šeleli lahko tja, šel sem to, sem šelel replicirati vesni, ki pa zdaj jeden ni slušala. Mislim vse, ki bi se ukvarjala s skušanjem, ali je še malo ja. nekaj začasno, ali ni, ki sem jaz slišala ni če nisem progleduje. Ni Okay. A, ja, jaz sem poslušal Župan na začetku rekel, da če se bo šlo prenovo, da je potrebna začasna seditev. je ja, ja, rekel, na začetku se rekel, nekaj, nekaj, da jaz sem karanteno. poslušal. Ne, Karantene nismo menil, ampak omenil je začasno seditev, zato se ne, bodo sam potem govoril o trajni selitvi Zdaj je rekel, da začasna seditev ni potrebna, tako to je čisto katilicija in ne vem, daj, kaj je o tema res. A, druga stvar, nekaj ljudje že reklo, vključno z mano, in žal je takšen občutek, da se vse čas vrtimo v okrogu, da se krmimo malo v slepe miši. Začeli smo s tem, da je pač naš župan tukaj pekarni največji sovražnik, končali smo s tem, da je gospod Župan tukaj pekarni največji prijatelj, da razpis govori, da naj je dovolj. Dobro dobra volja je, da si imamo isti interes in tako dalje. Skratka, jaz tukaj ne morem drugo narediti, kot samo z tej transformaciji, oziroma tej afirmaciji tega spoznanja. A, jaz se svega bojim, ne, da vse skupaj nas voda vodi neka skepsa, ki je že v tej alternativi vsebnina ali nepremičnina vsegovana, da smo se zares tukaj zbrali zaradi tega, ker se bojimo, da nekdo želite kamen iz tega prostora izsediti, vsi skupaj ugibamo, kakšne interese so v ozadju, ali so to kapitalski lobi, ali so to neprivičenski interesi, ali pa nekaj, o čemer danes nismo govorili, da pravzaprav nikoga moti tip kulture, ki se tukaj dogaja. Ta kultura, ki se v tem, ne, samo, samo geto, ne, geto, ki želi biti geto, na margini, tega mesta, kulturni margini tega mesta, da ta kultura nikomu ni po, povšepšil, da je to drugačna, da se čo, da čuti določen gnus, ne, ko stopi v te prostore in zato vsem kaj raj ne, zahali, ne O tem nismo govorili. A gre tu mogoče za nek dvoj med etablirano kulturo ali nasploh to nekulturo, tem drevenjem, skozi gradno različnih blokov, nekaj mičlinskih blokov, ne, stanovarskih blokov, ne kultura, ki sploh ne, ne podpira nikakršne kulture, kaj še ne neko kulturo, ki izgleda tako zemljeno na alternativna kot je tukaj, in se zato dvigajo zastave proti boju proti pekarni. Tako da o tem nismo govorili, ampak mislim, da to je nek srečen konec. Župan bo šel razpis, denar je, podpira pekarno, tako da dano ga samo držati za besedo, to bi jaz rekel. Ne. In ker sem vredno zadnjič pri a, besedi, ta večer bi samo rekel, da po te javni tribuni, tribuni poteka še pek kino, kot sem mi tukaj opozorili, da se šola političnega mišljenja po koncu, koncu te tribune nadaljuje in se nadaljuje tudi naslednjo sredo in vse naslednje sredo. Hvala. je vse Če pa nekdo drug, z takšnim vrgačnim namenom, poželja vjavno zvik in krik, je pa to drugo vprašanje, na katerega pa mora to drug odgovoriti, ne pa jaz kot župan. In zaradi vika in krika, in zaradi njih neprave ne informacije, župan nima to dovoljnosti. Jaz mislim, da odnosim svojo odgovornost sedaj tukaj pred vami, In tudi pred vami, in da moje besede so bile jasne in jasne. Dajte se prepričati, konč na koncu če mislite, da govorim danes na tem mestu na eno, da bom jutri, jutri storil drugo, potem bo ti pač po reagirali tako drugače. Ne bom vam govoril, ali je priložnosti, da popravim, da bi za mano pomalili roko s prstom. Jaz bom svojil to, kar je naoženo mednosti, ni mestnega sveta, tudi izpriljal. In tudi seliti v pekarni, če bi do tega konceza prišlo, brez odločitve mestnega sveta, ne bi bilo. Ne obločajo ob tem župran. Veliko krat prehitro posameziki v tem mestu kažejo na župranu. Župran je samo pregledatek. Vrijemte mi, je prej zdaj ba veliko besedo, in da ima svoj program in svoje projekte, ki je potrebno speljati. z dogritve od mestnega sveta. In župan, kot vi tudi govorite, grad genelobi in to, vse ostalo. Pomembno je, niti hnozratnega metra župan ne more ne obtojiti, ne pridobiti. Hrez sklepa mestnega sveta in brez nadzora Vseh 45 svetnikov, ki kako kori kreirajo in so oblikujajo politiko tem teh mestah, bodemo zjasni. In, in to je tisto, kar jaz tisti kot župan, ki moram izvrševati proračun in ga pejati. Ne moram spremenjati tako pomenih odločitev, kot so tako pomenih proračunske postavke In župan ni kriv, Če ne doprasirajo takšno, drugačno, jim poznačno še enkrat povdajim javnost in naredo vik in krik o nekotrebnem. Zato, ker se je vrlakat z predstavnikom in celo direktorom in predstavniki pekarne. Mislim, da tudi če danes te tribune na tem mestu ne bi bilo, bi ta dialog tekla naprej in da bi se dogodki odvijali naprej. Mislim, da, da smo do jasni. vprašanja, oziroma, če ne želi več všče nič komentirati. Okay, jaz mislim, da to to, če ti ima iz publike, mislim, da smo ko več kot zna, A, Grega... kaj je to, da. to je to? Kako nam pravzaprav organizirati v toto pravdinično pravitljstvo, se to v ko se to pravitljstvo zgodi? A, ja, da še. Mislim, da sem bil prej popolnoma jasen, da o tem se moramo pogovoriti za en red, za en sistem funkcionira. Ne more vsak dok ki bi si znislo pa reči, odjutlji bo društvo in želi imeti ta prostor. Ne, nekdo mora ta prostor nekomu dodeliti in za to poskrbeti. Pravno formalno. In mislim, da se bomo to mesto odčina najbolj in predstavljeni prehranje in en kancel in z dialogi, da govorili. Nekdo mora skrbeti za hišnje leti. In tudi nekdo bo moral poskrbeti za razpis teh prostorov, ko, ko bodo obnovljeni. Nekdo bo moral zdi mi opravljati. In tudi danes spesno odčin, da mali bodo preko 35 ali 39 tisem tisoče za to letično nebijo, ki se to poradi. Tudi ta podatnik je potrebno podatiti. In nikoli ga nismo rekli, da ne bomo pračevali. Tudi na ta začina pomagamo. In to da se nekatere programe peljejo, kot se pač peljejo, čeprav tudi ni legalno. Ampak želim, da se to pravo formalno na pravni način reši, predpisi velja za mene in za vas. In kdo bo tisti, ki bo s tem upravljal, mislim, da to stvar pogovorimo, predvsem prvo A nam še, kratko repliko na to, kar je Gregor povedal, to je vprašanje. Ali je bilo vprašanje, ja, zore, upravljanje kot tako, ne obstaja. Obstaja upravljanje. Upravljalec, ne tehnični upravljalec, upravljalec. Pri čemer, lahko upravljalec za potrebe presoje, bodo si v programov, ali pa urniku, ali pa drugih tehničnih ali programskih vprašanj, imenuje tako ali drugačno, ekspertno skupino, ki jo sestavljajo lahko ljudje, ki so, pač gospod Rajačno na popravo in v tej smeri se pogovori takratko so tekvi, tudi tekvi. Tako da, torej, termin tehnični upravitelj po mojih podatkih ne ostaja. Okay? In še nekdo dorečevet, vidimo se, da seveda praviteljstvo vključno se je, no? Uh, tu se bo samo stalo, tu se bo samo stalo, sito. Zain, prakstv, sito, po nej, da je nekaj takih, ki so vseeno samo videle, ne investira. In ekspertna komisija, veš, boli me, ker pojmej. Ekspertna komisija, malo se spomnite, da smo že strokovne komisija, pa smo se že izražali. In zdaj smo spet prišli do problema, ki ne sme biti problem. Ne se bom, to bomo to umorili. Zame je problem, ne. mislim, da je bilo v kaj je to rešiteknično termo, tako da to je ena od zgodi, se da glede, torej. javna infrastruktura, delju, torej, ali javne na zoročjo kulture dobročo zvujih in zvujih natančno pripisuje te postopke. To ni nekaj, kar bi si kdo zdaj izmislil med nami lahko, ali pa čemer bi se v tem trenutku dalo, kaj bi prav posebej oporekat. Ti postopki so javni, so po moje relatino enostavni. Da se pa te postopki izpeljati tako, da je ključna pobuda na strani zainteresiranej javnosti. Naupam, no, da sem dobro učen. In če dovoljene problemi, ne med nami, ne med nami dobro opravljeno. Komentno je, da bodo programe tisti, ki so bito sebe tudi naprej vev pekarni. Nekaj ne na to dobro tudi opravljeno. O programe. Torej, če lahko povzame, mislim, da smo v srednju eno zelo pomembno ljubo oziroma potvrditev že znanega dejstva, da bodo torej sredstva, ki so bila namenjena za prekarno, doprekarno dejansko šlam, pričakujemo na neko verjetno tudi predvideno časovnico. V uh, vprašanju upraviteljstva, ki bi zdaj lahko pomembno eno zelo dolgo debato še, um, pa gledam, ali se lojimo, ali predstavimo dejansko nasestanek Pa kaj sem predlagal nekakr, ko bo kdo, ko bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo ne. Da pravajne, tudi, šture, ki bo kdo, pri, kdo to bo kdo, kdo bo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, da bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, kdo bo kdo, to bo kjer radi docent, v življenih ne, gradecne, uh, se pekarni nevodo upisamo. Zdatka je no, to. To je premaš pisati po odloku, po ko se bolj dobro komčava. To je vodovno predvjeno, po vseh dovoljenih tlati se tu predvjena četko imenuje vladivski kulturni centar pekarni. Ne? Tako je, vlazim takvom komedi, da pač data je Ne, ne. In to treba v ovo pozdrav se zapisati in zagotoviti, zagotoviti pa tisti, ki provocirajo, pri nas menoj istostni neoprav povežaj. To je vrločno. Poglejte praktični primer karantena. karantena. Opravljajo vladno dolovo. Zalog, ki bo skrbel za upravljanje karantena. In po nekem primernem sistemu se moramo, ali pa se bomo dogovoriti, še enkrat govorim, s dialogom, z vsemi stran, kar tudi za to opravljamo. In to ne sme biti problem. Ja, jaz imam republiku na to, kar je gospod Rajko povedal. Uh, takrat, ko so teh pogovori na uh, takrat še na delko združbenega državnosti, imam zavodom, uh, kar je na nami, mestom če na Maribor, sem predlagal eno spade. Na področju upravljanja sem predlagal popolno samo omejevanje vpletenih strani. Jaz sem zagovarjal tezo, da se mi, kot potencialni upravitelj, popolnoma vmaknemo, Iz procesa odločanja o programih, pri čemer moramo ti programi seveda izpolniti neke, bom rekel, generalne, generalne pogoje. Isto sem pričakoval, da bo storila tudi druga stranka v postopku, to je zasebni zavod v ki ima nesporno programski interes in pri čemer je lahko oni preferirali svoje programe na škodo drugih. Torej, vsi, ki pri tem sodelujemo, se dajmo samo mi. Jaz sem prvi. Ki bom to zagovarjal tudi naprej, če bomo mi še vedno prišli pač za upravitelja in s tem apsolutno veliko ne problema nimamo. Govorimo, pač da je to enako, da pač razlika med vami, in med zavodom za komunalne zveze in vsemi ostalimi, ki tega dne so zavarovani od leta 1994, od 1993, to je nastavljeno zavodne in pri njih bo ta strah odpadel, takrat so se v opoziciji zanašali, to je bil dogovor že iz leta 2013. No, ampak ta moja ponudba je bila na misli takoj in na enem od prvih sestankov in to lahko tudi moj kolega v Somnju takoj potrdi, čeprav ga zdaj ne vidim več. Hvala okay, lepa, jaz sem rekel to iskren.